Ja, nu spelar vi in till den här. Då. På den här Trackstar. Faktiskt. Så! Ja. ja, det är Gunnar mikrofon igen då och så kör vi på Trackstar här och så är vi ute här nu då. 27 det är kanske det. Då ska ganska kalla in det här lite på jag ser att Nordviken här och Sjön Lången har vi på sidan. Och jag ser att det är recording här också. Det är lätt att veta hur man ska trycka på de här knapparna för att få igång det. Nu är vi i motvind här då. Och så får vi medvind hem istället. Nu är vi igång på något konstigt vis i alla fall. Jag har inte lärt mig hur man trycker. Men det är alltså en recording här nu då. Så vi har faktiskt grundade mikrofon ute här. Gråa treningsbyxor. Och Helle hansentröja, tröja och solglasögon med spegelglas och jag gick vid också. Det var ry ryska och finska namn där, så jag har bott ryssar också, finnar. Man kan se några ensakar fjäll också. Lite bättre väder just nu. ja, det är i alla fall en 10 plus grader kanske i skuggan. Så vi är igång här med inspelningen faktiskt Ja, får man inte hur Och här har man äh, Tagit upp Någonting som ser ut som järnvägsräls nästan faktiskt Det ligger några räler i alla fall Så att äh, Vi går i vägen här mot äh, mot Västerbyn, igen på slutet. Och det är alltså inspelning då som sagt var Mikrofon Trekstar 27 Mars 2013 grunda mikrofon ute här, lite motvind Solen gassar, igår var jag inne och trätta med, det var väl tre grader av mulet. Det är lite kall motin har jag också här nu faktiskt, jag har så sån här också Jag kunde se lite ryska namn också på kyrkogården faktiskt Jag såg den som lite järnvägsräls faktiskt, det här var en pytteliten stuga också Det är sjön här Med skorsten Jag såg en rev också en gång i tiden här måste jag säga Och så här gammalt också. också, inga hästar ute vi närmar oss strax eh, Långsittans älgpark också till vänster sen. Och eh, ja det är kul att få igång inställningen måste jag säga. Så att vi har en eh, klarblå blå himmel här. Och det går Gunnar mikrofon ute för första gången för 2014. För första gången vi spelar in också med Trek här. Älvikeparken på höger sida. Och så är musiken i luren också då. Och ser man mobilmasten där mot Östansjö Vi haltar fram lite grann långsamt här. Alla var konstiga namn på den där typerna måste jag säga. Det var ryska och finska namn. Och någon två hade gått bort. De var födda 69. Och levde inte så många år. Och en var född 67. Det var väldigt konstigt en del gravstenar var väldigt gamla och en del var väldigt nya och fina så det är vår kyrka här i Långsötan då. och här kommer Gunnar nu Så är eldparken här på vänster sida här. och Älvviken är på höger sida Kajna gör hål här jag tror det sitter en fågel där där sitter en fågel de här kajerna brukar göra ungar i de här hålen här helt enkelt Det ligger lite grann snö, snö kvar Jag tror det är en gröngällning jag ser där I hål i de här träderna nämligen så att De här kajerna brukar göra ungar här Och här ligger inte mycket snö kvar Det ligger små Fläckar med snö men det, alltså, det är ju nästan helt borta snön Och vi har lite kall motvind också det är lite kall motiv måste jag säga att det är Och konstigt nog så fick jag igång inspelningen här Den här den upp uppförs väldigt konstigt Men det är alltså en recording här på mikrofon Och det kanske blåser i mikrofonen också Den sitter på heller Hansen-tröjan en bit under min käft här Jag har gjort några tester med den här apparaten förut och fått det att funka och höras Så det är ganska kall Frisk Motvind här mot mig nu just nu. och Välparken har inte öppnat ännu. Och Elviken är på höger sida också. Och vi ser mobilmaster mot Östersjön också. Och eh, jag måste säga att jag är så väldigt oroad, måste jag säga faktiskt. Jag ska nog gå ner och pissa här tror jag. Elviken. Det blåser lite extra mycket för vi är vid sjönlången här också. Vi är alltså vid sjön lången Och vi tar oss ner, solen värmer lite grann men det är ju lite motin också vet du? Och här har man röjt också Man vill ju skapa en uh, Campingplats också här men jag vet inte hur det har gått med det Det var en en gång här som höll på att böka och och här Jag ska ju ta och uh, Töna min lilla blåsa också, men det var kul att få igång inspelningen måste jag säga också jag hade med mig en kamera här nämligen. Jag skulle ta och filma och ta upp mikrofonljudet. Här har vi tussilag och här. Här har vi tussilag och här. Några stycken och lite snöfläck. Här har vi i alla fall några tussilag och måste jag säga att det är. Och det är ganska torrt och fint i markerna. Det är bara enstaka ställen som det är lite blött och lerigt. Det har varit enorma mängder med snö helt enkelt och det glittar här i Sjön Lången, då Så att nu lyckas jag på något konstigt vis pilla här så att Nu kom mikrofonen igång Och vi är nere vid Älviken här vid Sjön tack utanför långsytan Vi har eh... långsytans eldpark också utanför här Och där är en tjej men jag ser inga älgar där De har inte öppnat den. Älgarna är i ett annat ägn också Och det här är alltså älviken här I sjön Lången och det är lite småsjön till solen måste jag säga, det glittrar från vattnet här Jag ska gå bakom här och lätta på trycket också här Ja, det är inspelning i alla fall och det här batterin ska nog hålla ett bra tag jag tror kajerna gör sina ungar här också Här har man hängnat in, jag vet inte om det ska gå någonting att beta här Jag måste nämligen gå bakom här och lätta på trycket också Nu måste jag tända min blåsa snabbt här innan jag blir galen Där kan jag se på andra sidan också att det är lite små Små eh, Snö på andra sidan också då. Det känns nästan lite småvarmt på de här Nu ska jag lätta på trycket här också. Jag pissar jag alltså lite på natten. Jag ser en insekt här också. Ja, då spelar vi in. Rekordingen tickar där. Och jag kan se lite grann snö på andra sidan där. Det är nog gård som ligger där. Och nu börjar det komma små grönt gräs också. Här ska det börja växa upp på det gamla gräset. Vi har långspinn på andra sidan. Och det ska kunna gå och spela in ganska länge nu också med en sån här batteri. Vi har en drifttid på 20 timmar. Vi har lång spinn på andra sidan. Vi har motvind helt enkelt. Vi kan se lite snö där vi är nära den där gården också. Så att några fjärilar. Och några insekter. Vi spelar in Gunnar mikrofon idag då, torsdag den 27. Faktum är att den här treckstaren har krånglat lite grann men nu fick jag igång mikrofonen på den. Och här ser jag återigen en insekt. Ja, det blåser lite små, kalla vindar. Ja vi har recording. Hoppas att det här batteriet håller nu och den sitter ju strax under min mun här så att jag kan ju flytta på den så att den sitter ännu högre upp också. Så nu får vi inte pilla på något här. Och hänger på hur länge batteriet håller också. Nu ska vi se var vi ska placera den. så sitter den ännu närmare mig här. Jag har gjort några tester förut att den funkar. Det svåra är att lära sig. Ja den spelar in. Ja Det står mikrofon. Och där fick vi tappa blåsan måste jag säga också. Det var ju skönt det då. De såg de gamla hjul också att här och nu har jag såna här varma tjocka träningsbyxor som heter U Umbre tror de hette. Nu känns de nästan lite småvarma här. Man kanske skulle ha tagit de här, de här svarta. Men de är tunnare. Det här kanske fryser frysigt. Här, för det är lite små småkalla vindar här vid sjönlången. Lite småkalla vindar är det. Och det ser man mobilmasten också som är utanför. Solen börjar värma lite grann måste jag säga faktiskt. Igår var det murigt och tre grader. Där ser man mobilmasten också då. Det här ska man kunna göra om till en campingplats också, med parkeringsplats med faktiskt. Men det, finns, det finns ingenting, de har ju stängt eh, campingplatsen i Brunnsjön, den var ju så dåligt skiktad nu. Eh, och man kan se lite insekter också här. Man kan se lite insekter. Och nu sitter den precis under mig här och det ska nog vara bra, bra batteri också. Känns nästan lite småvarmt den här heller Hansen tröjan och sen eh, De här mycket tjocka varma träningsbyxorna som heter Umbra Gunnar mikrofon är det premiär för också Ute för 2014 och Första gången vi spelar in med trexstar Den lilla MP3 spelaren Det är inte lätt att veta hur man ska trycka på de här knapparna Nu hänger det på hur länge batteriet håller då och så har jag midjebälte också. Vi har en elpark som inte öppnar öppen än. Den öppnar i maj. Och det kommer inte små kalla här just nu då. Så jag är hellre för varmklädd än för tunnklädd. Och jag hade även kamera med mig också nu. Och den jag tänkte spela in, filma och så ta upp mikrofonljudet då. Nu har vi... Vi har alltså lite... Nästan all snö är borta, på andra sidan långsbyn kunde man se lite snö Men här finns inget snö och här är det Några tuss i lago här Och lite snö ligger här Och Parken har inte öppnat ännu Det känns en små, lite för varmt man ska säga Vi ska strax gå mot den här motvinden också nu som jag Det blir ju medvind hem istället min medvind hem istället då. Jag såg en rev också en gång här. Den höll på böka i diket där. Ja, nu kommer lite kalla vindar, Så att jag är hellre för varmklädd än för tunnklädd, måste jag säga. Vi friskade på nu. Är det är ganska så kylig vind. Vi kan se om vi kan ta oss ut till den första hållplatsen. Det såg ut som lite järnvägsräls som låg på sidan också förut. Jag blev lite paff faktiskt att mikrofonen kopplades in. Man har grävt också här, man ska lägga ner rör också här, det rinner massa vatten här. Det här vatten rinner väl ner i, vi går alltså mot en ganska kall nordlig vind. Och här är maskrosor, det växer lite maskrosor ut mycket kvekanten. Man var rev också en gång som böker i och diker här. Och här rinner det vatten tydligen, och det rinner, ja här är det maskrosor, så här var ju vårtecken då. Ut med, med V-kanten har vi alltså maskrosor här nu då. Och här gick järnvägen och då var det mycket smalare helt enkelt här. Då var det smalt helt enkelt här faktiskt. Och sen breddade man det hela och gjorde en grusväg utav efter järnvägen några år senare. Ja det har gått igenom kyrkogården då. Det var en del som hade ja, födda 69 och 67 som inte hade levt så länge innan de gick bort. Och här har vi vårtäcken ordentligt här i Långsyttan. Vi gick strax utanför. Här har vi maskroser här. Här har vi. Det här är gult här nu. Så här är det verkligen vårtäcken måste jag säga. När järnvägen gick här så fick man använda en annan väg som går ovanför här. Den går där. Och då gick det ett järnvägsspår här helt enkelt. En smal i järnväg gick här. Så då fick man ta den vägen som går där. Ja, det var väldigt kul att få igång inspelningen måste jag säga, jag vet inte hur det gick till. Och nu är det kalla vindar här, nu går jag in mycket kall motvind. Och jag vet inte om det blåser i mikrofonen, där har vi en kråka också. Ja, och skärlången är öppen och det är alltså motvind, kall motvind. Så det blir lite bättre om man ska hem istället, men det är ganska småkallt här nu. Nu känns det bra med den här Hel Hansen-tröjan och de här varma träningsbyxorna också. Och här är det ganska mycket maskrosor på sidan av vägen. När järnvägen gick här så var det blanktrådsledningar på varsin sida också. Och det är sjalongen då som glittrar och vi har en kall, frisk, kylig motvind. Men det är ganska hyfsat i alla fall. Solen värmer upp här. Och här har den ramlat ner här då ja. Så här, har det, här, ligger alltså, här ligger kablarna på marken helt enkelt här. Ja, här har det ramlat ner en stolpe. Då är telefonledningen som går så här nu då på marken. Det, ligger, det är en stolpe som har rasat här. Och det är en ganska så kall motvind det Och det är Gunnar mikrofonen 27 är det väl va? Atomfeed finns, finns något som heter också, då kan man pu publicera på en blogg eh, Toppnyheterna, rubriken, här är en stolpe som har rasat här Det är Brittans hage är det Det har alltså ramlat ner en stolpe här Den är ju helt borta då Jag ska nog reparera den här stolpen faktiskt, så här ligger det Här ligger hela stolpen på marken här Så man ska anmäla det till Är det Televerket eller är, det, är det, vad heter det? Telia eller Vattenfall? Det är väl Vattenfall som har stolparna i Sverige, inte det? Felanmäla det då Så att här har de dragit Nu måste stolpen bytas ut här och resas upp igen I Britans saga Ja, det är Vattenfall som har stolparna i Sverige. Så här går... Här går också den svarta kabeln och den gråa ner på marken helt enkelt. Så här går det kablar på marken som ska repareras här, men det är kanske är felamelt det här. Då. Jag vet inte vad som har hänt riktigt här. Det var ju tydligen en ganska gammal ganska gammal och rutten stolpe som tydligen har rasat ihop här men troligtvis så känner de ju till det här så det går i en kall motvind just nu och med sjön lången på sidan här och spelar in Gunnar mikrofon också nu då tack och lov att jag lyckades trycka igång den här inspelningen men här har vi en stolpe Ja, det är vattenfall som sköter om det där. Men jag tänkte om man ska hålla på brim om allting faktiskt. Så gäller det gäller att hålla låda här så länge batteriet håller. då. Vi ser mobilmasten också till Östersjön, sjö och sjö, Hål, Hå Hånan heter det. Det var en gång på sommaren där och en gång på vintern där. Och här har man också avverkat också träden och ligger i stora högar här. Och det går på i den kalla motvinden helt enkelt. Det är det i medvinden hem sen, men nu är jag tvungen att gå mot, mot den kalla vinden helt enkelt. Och här ser vi också tuss i lago. Ja, Det var smalt här förut, det gick en järnväg, så var blanktråds blanktrådsledningarna på varsin sida också. Det var skönt att få detta på trycket där och nu är vinden inte rolig här, så nu är det skönt att ha He Hellohansen Hansen tröjan och den där stolpen var mycket dålig, måste jag säga. den var rutten. Så nu är det kalla det här Här går det kabla på marken, men det där känner de säkert till Jag kan inte hålla på bry mig om allting faktiskt måste jag säga Nu måste jag röra lite grann på men jag är så stel Här har de bränt marken också på sidan här Jag det inte varför man gör så Jag tror det går någon rör också här på sidan så det rinner ner några vatten Man har bränt Man har bränt marken helt enkelt på man har bränt marken här på sidan, av någon anledning. Och där rinner det vatten, här rinner det. Så rinner det ner, ner i sjön Lången. Det ser ut som gammal järnvägsväls måste jag säga som låg på sidan också, där kan det vara möjligt det? <skratt> det. var smalt när järnvägen gick här fram till 64, så alltså revs det väl upp 65-66. Och så har man bränt marken också på sidan här. Är det är svart svartbränt. Det ska tydligen vara bra det. Det växer bättre sen. Eller hur nu är. Här ligger stora högar också med trän som har blivit fällda också i skogen. Och vi går alltså i en kall motvind helt enkelt. Och den sista färden som Svenska Hjärnvägsklubben gjorde. Hade man fotouppehåll här på fälten här. Det finns bilder på det. Innan man kommer i... Innan man kommer i den här högerkurvan som är här Det är ändå mycket kall, frisk, kylig vind här och eh, Mikrofonen sitter under min mun här så det ska kunna höras bra <här> Faktum är att Faktum är att eh, Det kanske blåser i mikrofonen faktiskt, jag är inte säker på om det kanske låter Men jag hoppas att ni hör vad jag säger i alla fall och vatten är ganska rent och klart vattnet här och när det är så här vatten i dikerna så kan insekterna leva på det. De kan ju föda, lägga sina larver där. Och här är det stora mängder med trän som är fällda som ligger i stora högar också. Och sjönlången har vi alltså på höger sida som är isfri. Och i princip så är allt snö borta men det finns ju fläckar men här är det helt borta. Här finns det en gård som ligger här innan man kommer till Västerbyn. Som hette Västerby förut. Den början var det V tror jag. Och E. Västerbyn. Som är Västerby. Med ä. Och nu är det Västerbyn med n på slutet. Och här har man bränt marken på sidan helt enkelt. Och den sista resan så var 64. Jag tog man ju bilder på det då de kommer i kurvan till höger här. Så nu är det kalla vindar måste jag säga Nu är jag inte få lätta på trycket där och få komma igång med den här inspelningen också jag hade med mig kameran egentligen jag har med mig midjebält här nämligen det är skönare i medvinden men nu är det faktiskt motvind då så nu är det kalla vindar helt enkelt och man har bränt marken helt enkelt på sidorna här och man har fält en massa trän också och bränt marken och den sista resan som var så stannade man här det var så att tågmöppen från järnvägsklubben som var här och tog bilder på tåget och sen kom de i kurvan till höger här då så var fältet som är här, stannade man på det finns bilder på det sista resan mot Byvalla, sista avgången från långsyttan var det ju och så gick det blanktrådskablar på varsin sida helt enkelt Nu är det inte så lika kul i motvinden. Om jag vände mig av mot långsytan så blir det skönare men tyvärr så måste vi lida lite grann här i den kalla friska vinden. Solen värmer lite grann. Men det är ganska småkalt här så det är skönt med hela här handsken, och de här varma terningsbuxorna också. Vi är på väg mot den första hållplatsen från långsytan i riktning mot Byvala som järnvägen hade. Fast under några år så fanns det också en hållplats i Nordviken. Men det var bara under några få år Annars så var det alltså Västerby som var den första hållplatsen Och det är alltså 6 kilometer Det är sex kilometer till Västerbyn Som det heter nu Men det hette Västerby förut, jag har lärt mig en hel del om det här Och nu är det ganska kalla vindar så nu är det skönt att ha den här Helge tror jag och de här varma Så nu är det ganska kalla vindar måste jag säga jag tror det är fodavallar som är på sidorna här. Nu ser vi några fåglar där. Traner ska finnas i Televerkets gamla logotyp på en stolpe. Den där stolpen var rötten helt enkelt, så den har fallit. Men det måste väl vara fel för en människa. Det känns lite småvarmt igen, där ser jag ser att det glister där borta. Det går en väg där borta också, jag har cyklat där en gång. Och där kan man se lite snö också där i Långsbyn äh, Inte mycket men på ett visst ställe var det just snö där Och, äh, är Det Fodervall är en fodervallare här Här kommer vi då i den här kurvan som går till höger, alltså det var ju smal järnväg som gick här förut Det var en smal järnväg som gick här Traner har siktats då i, i Tihjärp. Nu känns det ganska så varmt då ska jag säga. Men eh, vinden det mesta här nu. Ja, det går en väg på andra sidan som jag har cyklat på. Och det går i över bron där vid Rörshyttan. Men vi så långt ska vi inte gå. Vi ska gå till Västerbyn. Och här kommer man i första kurvan här. Och vi kan se lite vass här Alltså nu är det brett här va, men när järnvägen gick här då var det smalt Och så ser vi kyrkberget där också, där borta När järnvägen gick här så var det ju smalt va Sen breddade man det hela Till en grusväg, då gick det blanktrådskablar på stolpar på varsin sida Och där har vi en fjäril där Jag har sett några fjärilar och lite insekter, så det är tuss i lago. Och vi har sett ganska många också Och isen är borta. Jag var ju här på vintern. Ja, det kostar att få igång inspelningen så måste jag säga. Ja, rekordingen tickar på och batteriet ska nog vara bra så det ska hålla ett tag. Och här kommer vi i kurvan här. Och det är på samma gång som solen värmer mig lite grann måste jag ju säga att den gör. Men ändå är det ju kalla friska vindar också. Det blåser lite extra kyligt också vid sjön. Så det var smalt att försöka tänka sig för att nu är det ju brett va. Grusväggen som är här. Men när järnvägen gick så var det smalt här alltså. Och så lite mer tuss Jag tycker att det kan ligga en gammal tresliper som skrepar någonstans. Som jag tyckte såg ut som en Så Där är en Ja, vi ser vårt tecken här då, på spaning efter vårt tecken. Och där var en fjäril till, eller om det var samma Och där kan man se lite snö också i, I Långsby nere Och förut låg en död grävling också här, och sen uppe vid där var en död grävling Och här är också en fjäril Sen har bara börjat komma igång då, fjär, fjärilar Och jag fick in en sån där nattmal också, vad det kallas för någonting Det blåser lite kallt här från sjön Lången också måste jag säga. Men solen solen känns ju rätt skön. Solen kommer nu med sin hetta av värme jag lovar. Och solen börjar att värma upp. Solen känns väldigt varm. Men samtidigt är det mycket kalla motvindar för mig. Och det är väl en det här. Och det var smalt här förut. och gick ibland trådskablar på varsin sida också om järnvägen. Och är på väg till den första hållplatsen som fanns då, eller Västerby hette det. Och Staffan Ram också, han har ju hemsidan, ni kan söka på det. Han var här sedan liten under några somrar. Hans mamma kom från Västerby och han hade släktingar också här så han fick vara som sommarbarn här. På 50 och i början på 60-talet. Han fällde med också på... Han lånade inte resin en gång också som är på klockan med ett godståg också. Det höll på att bli ett helvete där. Hans mammas man Jobbade på järnvägen som banarbetare faktiskt, han skötte om järnvägen En del jobbade halvtid och deltid med att reparera järnvägen också Och resten på bruket Man kan se bondgården också i Vi ska se här Vi har mobilmaster också som är utanför Långsötan Ännu en fjäril har vi där. Och nu kommer vi i skuggan här. Och så blir det lite blötda framme. Det här är ju skugga nu. Så att. Äh ja, det är 6 km då fram till äh, Västerbyn ungefär. Så det är alltså to 12, 1,2 mil. Är det ju. 1,2 mil, alltså fram och tillbaka till. Äh nu är vi skuggan också här då så att Vi kan se om det är några av från järnvägen så ligger att skräp här Det var en död också här borta Det var smalt helt enkelt här Och här är en lång sträcka innan det kommer Ja Vi spelar in helt enkelt här så om det ligger någon treslipers så skräpa här Så de slängde åt sidan här har vi någon gammal treplanka som eventuellt kan vara en treslipers som ligger här jag tror att den här treplanken som ligger här nere det är en treslipers här alltså. här är en treslipers Det var en 3 som låg här. Det var en 3-slipers från den gamla järnvägen som ligger här som ett minne. Faktiskt. En treplanka men det har varit en 3-slipers från järnvägen. Som har blivit liggande så här. Faktiskt. Så att, här ligger en trea slipers så det känns väldigt varmt. Vi ska se, vi ska gå på den sidan vägen också. Och när järnvägen gick här, då var det smalt som sagt var. När järnvägen gick här var det smalt. Och det var blanktrådskablar. Då fick man gå på vägen där ovanför. Då fick man gå på väg ovanför. Här ligger lite snö i diket också ligger det. Det ligger snö i diket här faktiskt måste jag säga Det ligger alltså snö i diket här på dikeskanten Och det ligger en burk också där I alla fall lite grann snö här Och när järnvägen gick här var det smalt då med blanktrådskablar Stolpar på var sin sida En massa linjer Och så var det den vägen som går ovanför där Som man fick använda helt enkelt man fick använda den här vägen som går ovanför helt enkelt För det var som sagt det var en järnväg som gick här på den tiden Och då fick man använda den vägen som går ovanför där Det var bara den vägen man kunde använda Det här var ingen väg, det var en järnväg Ja det var fantastiskt faktiskt måste jag säga Det är lite stel här och småhalt där fram och Det är mycket gamla löv också. Ja, det kan ligga snö kvar här på några få ställen. När man kommer i skuggan så här så är det också kallare såklart. Jag det bara dallra i luften faktiskt för solen börjar värma upp lite grann också lite lätt. Det är gamla stolpar också här. De här stolparna kanske byggdes upp när järnvägen var borta för det var blanktråds. Det gamla telenetet var ju blanktrådskablar, ledningar heter det ju. Och... Ja, det är långt borta och Kyrkberget kan vi se. Det Gunnar mikrofon. Och jag hoppas att batteriet håller nu. Det ska vara en drifttid på 20 timmar. Haltar lite grann på foten, lite småstel. Jag ser små fåglar också. Jag har svarta skinnhandskar med mig också. Jag hittade ju massa handskar på tågen helt enkelt. Otroligt massa. Jag slängde väl de flesta paraplyerna. Massa handskar glömde de på tågen. Och nu är det ganska kalla, kyliga vindar också. Och där var mycket vacker fjäril. Jag tar en Coca-Cola-flaska. Och det var en telefonstolpe där som var så gammal så att den, den har gått av. Den var alltså rutten. Den måste bytas ut. Jag såg någonting vitt som spang över, över vägen igång här. Någon liten brun eller en liten en vit sak som hade vinterpäls va. Det kan eventuellt vara någon hermelin eller liknande. Det är alltså 6 km fram till. Det känns så småskönt måste jag säga. Det känns småskön här. Det är mycket gamla löv. Mycket gamla löv helt enkelt här. Och löv, löv blir ju mult. De, de ruttnar eller de multnar ju så blir de i jord sen. Eller blir det inte det? Vi hade ju sedan kompost på väga. Så här var det smalt som sagt. Och här gick alltså en järnväg. Det kommer sedan en kurva här. Det blir väl en högerkurva och en vänsterkurva. Jag kan se den lite grönt gräs börja så smått att komma upp här. Det är mycket som ska hända nu i naturen. Vi kan se också i luften att det dallar. Det dallar lite grann i luften. För solen lyckas i alla fall värma upp lite grann. Det här var väl en koltrass med en flyttvågel. Och det såg jag förut också i, på Solhemsvägen att det var en koltröst. Här har jag gått och cyklat många gånger. Jag tar mig fram här. Hade jag tagit de svarta träningsbyxorna som är mycket tunnare så kanske jag hade frysit lite grann faktiskt. Men då har jag de här mycket varma och tjocka Umbra träningsbyxor. Och Helle Hansen tröja också. Här är det lite snöröster också. Små rester och snön. <skratt> Igår var det 3 plus grader, mer kolkrastar. Stockholm hade det 3 grader varmt och ja, det är inte varmt, men så var det regn också tydligen. Och äh ja, det är kallt i skuggan här och det är lite motvind. Det dallrar alltså i luften här när solen börjar värma upp lite grann nu. Det är mycket gamla löv Mycket gamla löv helt enkelt Det är mycket gamla löv Mycket gamla löv Och gamla stolpar också Och en var ju så rutten så den har jag gått av Men det kan jag inte hålla på att bry mig Jag kan se att det ligger lite snö också på andra sidan Och så dalrar det i luften Och eh, när vi ska hem igen sen så blir det medvind istället och här har vi några myra ja, då är myra Så 27, 27 har vi mars 2014 Gröna mikrofon Tillbaks igen Jag hade med mig kameran här och spelade in på den men nu körde jag på den här Gick igång den här Och nu kommer det Mycket kalla vindar också här Verkligen kalla vindar Mycket kalla vända är det. Så att. Äh, det är mycket kalla vända helt enkelt. Det är mycket kalla vända helt enkelt. Det är mycket kalla vända är det Och. Jag äh, har sett ett litet grann vårtäckel här då. Med ett hus i lago. Det är mycket gamla löva som ligger här. Vi ska nu ta lite lugnt här. Det var en bil som kom där. Nu ska det komma en högerkurva snart också. Det finns en bild på ett tåg som kommer här i kurvan då. Ett godståg som är på väg mot Långsötta. Men på bilden står det att tåget är på väg mot Byvalda. Men jag har ju tittat på den här bilden så många gånger nu. Så att jag känner igen den här kurvan. Precis som den såg ut då. Ännu mer fjärrlare också. Och Här har vi lite, lite vattensamlingar också här då. Här har vi en vattensamling här med rent och klart vatten och mycket gamla löv också från asp, från aspträd Jag hade ju kunnat tagit eh, jag hade kunnat tagit då svarta träningsbyxor på mig men De är mycket tunnare, då hade jag nog, hade jag nog frysit lite för mycket om benen Det känns varmt istället Högt där ovanför så går en väg där När järnvägen var här, de gick inte att komma fram här då utan Det var vägen som går ovanför Högt och går en väg helt enkelt ja, Ganska högt upp Går en väg där uppe Så att De här stolparna har kommit upp Efter att järnvägen var borta Och det är lången på sidan Och nu kommer det den här kurvan då Sen är det sista biten fram till Västerby Vi ska ta lite lugnt här Ovanför går alltså en väg. 27 mars har vi 2014 och Gunnar mikrofon. man kan se lite småfåglar också och koltrass har vi sett. Så det är vårtecken och tussa i lag och myra Och lite insekter i luften också. Och solen värmer en del. Där har vi lite snöfläckar. Det är mycket koltraster här tydligen och det är ju är flyttfåglar det är Koltrasten är en flyttfågel Och nu ska vi så småningom börja ta oss ut här På, på små svängar Några kilometer hit och några kilometer dit och så hem igen då. I takt med att vårvärmen kommer mer och mer det blir ryggsäckar också med, med kex och lite vattenflaskor och grejer. Och vi tar det lugnt också. Vi har ingen panik och ingen bråska. Vi kan stanna för vila. Flå, tröma blåsam. blåsam Snyta sig. Man ser lite snö på andra sidan måste jag säga också. Ja, isen är borta helt och hållet. Jag har inte varit här på hela vintern. Och nu känns det ganska så... Här har vi en av den här kurvan och det är så likt här på kanten, det stod en stolpe längre ner faktiskt Det var alltså stolpar på bägge sidor Och långt där nere så stod en stolpe Med såna blanktrådskablar Med flera linjer på bilden och det är så likt helt enkelt just i slänten ner mot vattnet där Här gick alltså en smal järnväg I en höger kurva mot den första hållplatsen närmar oss nu, som var Västerbyn. Godståget kommer här, och bilden säger att det är på väg mot Byvalla. Men det är, det är alltså precis tvärtom, det är på väg mot Långsyttan. Kurvan stämmer precis, det ser precis likadant ut som på bilden. Här var det smalt alltså, det är svårt att tänka sig va? Och där har vi några sjöfåglar också i vattnet där och doppingar och liknande. Det är väl också flyttfåglar va? De kan inte vara här på vintern. Våra sjöfåglar. Jag kan inte exakt det där om de, flyttar, om, de är, om de flyttar härifrån, de här olika. Men kurvan är precis lik här. Kurvan är precis lik. Precis som på de här gamla bilderna, de här, de här gamla. Ja det är stenblock som ligger här på sidan Och det var alltså en stolpe som var långt här nere Nästan ner mot vattnet Och eh, Det var smalt var det Och här kommer alltså järnvägen då en smal kurva En smal högerkurva Och det var en stolpe som stod ner mot vattnet där det finns en bild också på ett godståg som är på väg mot Långsötan. På den annat bild så ser man ångloket där först på väg mot Byvalla. Men då kommer det röster här i kurvan mot långsutan. Och sen har man fotat godståget från bakifrån så att säga. Med vagnarna. Så att vi ser lite snö också nu på andra sidan. Och nu känns det ganska så varmt. Det är lite sjöfåglar som går upp i vattnet där och det blänker också i vattnet. Och eh, det är nästan småskönt måste jag säga nu. Solen värmer upp en hel del. Vad kan det vara i solen här då? Kan det vara 15 grader, 16? Och så kommer nog kalla vi vindar igen. Det är skön där. här. Och där borta är mobilmasten också utanför långsötan. Och vi tar oss fram lite stelt här. Och där är ännu mer fjärilar så till takt med att vårvärmen kommer mer och mer så ska vi försöka ta oss ut mer och mer också. Det är någon slags sjöfogla där ute och doppingar och liknande. Jag vet inte om det är flyttfogla det. Och vi ska nu komma in här till den första hållplatsen som järnvägen hade från Långsötland då. 6 km utanför Långsötland som är Västerbyn. De som hette Västerby på den tiden. Och där har vi höga berg långt där borta, ja det är fantastiskt det här. Nu känns det för varmt. Vi spelar in, batteriet håller. Och det ska komma nu i riktning mot Byvalla då, en vänsterkurva här. Ja det är precis den här kurvan som järnvägen gick i. Men på den här bilden, som alltså med godståget. Och Staffan Rami minns inte allting. Det var så länge sedan va? Han var så ung. Det var så länge sedan. Det var i slutet på 50-talet. Det är så många år sedan. Men nej. Äh, nu är det ganska kallt här i skuggan. Men kurvan stämmer precis. med de här bilderna som finns. Det är en fotograf som har stått här på sidan helt enkelt. Tagit bilder. Och vi ska komma fram till den första hållplatsen nu. Själva hållplatsen, det ligger en räls också kvar där borta i Västerbyn. Ja, det går inga stolpar här. Ja, det med här då. Då de går det här in i skogen, går de, eller en bit från vägen. Man följer inte vägen exakt. Nu är det skuggan så att nu är det bra kallt. Jag borde ha fotat och filmat den här järnvägsrälsen som ligger i Västerbyn. Nu går det elkablar och grejer på sidan av vägen här nu. Och nu är det skugga här va. Så nu kommer inte solen fram så nu är det ruskigt kallt. Och här ser man alltså. Lite snöröster också. Så vi ska ju, eh, sakta men säkert, komma nu riktigt mot Västerbyn. Jag kände också lite klåda i halsen. Ja, det var kul att trycka på någon, eh, en knapp så jag kom igång med inspelningen måste jag säga faktiskt. Det var ju en ren tillfällighet. Jag är inte säker på hur man ska trycka. Bruksamvisken är så liten text för jag ser inte vad det står helt enkelt. Och här har vi en rest restruta snön här. Så här är det mera skugga va. Så här kommer inte solen fram och smälter bort snön lika fort. Så här blir snön liggande lite längre. Här är det kallt också i skuggan. Ja nu känns det ju bra att ha den här hela Hansen tröjan och de här tjocka tredningsbyxorna måste jag säga. Och det är mängder med gamla löv också och det kan vara lite blött och ledigt på vissa ställen. Och det ska man tänka på också när man går i skogen. Så nu kommer vi faktiskt fram här och de här skyltarna som finns i Västerbyn. De är alltså precis som järnvägen har. De är gula med svart text och så står det 30. Ja här har vi alltså snörester här. Som har blivit liggandes. Och vägbomben är låst. Och här har vi en stolpe också. När det var blanktråd så gick det stolpar precis på var sin sida om, om, om den smala järnvägen. Nu är det bredare, det är ganska blött här. Vad ska jag säga att det är. Vi kan se. Vi kan ta oss över till andra sidan för det är lite ledigt här. Och Tusselago har vi också här. Det är alltså en låst vägbom här i Västerbinnvänd på slutet. Lite släm i halsen. Här får man hålla 30 km/t. Det är en låst vägbom här. Det är med sommarstuger här va, Men det finns en del stugor här som är. Det finns en del stugor här som är permanenta. Men de flesta är sommarstugor. Och nu blåser det kalla vindar från helvetet här. Så här är det en låst vägbom. Den är låst på vintern här för mig. Men på sommaren så är de mer öppen. Och de som passerar här brukar få betala en frivillig avgift på 500 kronor. Och varje stuga här får lägga en viss avgift också på att sköta vägen själva. Och så redovisas det också. Har jag sett papper på. Så haltar vi in här nu då. Nu är det en bred grusväg här. Men det var en smal järnväg här fram till 64 Sam Samfällighetsföreningen. Varje stuga här får betala en avgift också för att sköta av vägen helt enkelt. Det var helt enkelt tvunget att göra det. De måste betala en liten avgift också för att kunna sköta den här vägen själva. Det är inte kommunens mark. Ja, det är en samfällighetsförening helt enkelt. Eller ja det är kommunens mark va? men vägen måste de sköta av själva. Och här är vi lite tuss också här. Och här rinner det vatten. Och eh, tuss har vi här också. Vi måste nog äta att blåsan här. Så att varje stuga här då får betala en liten avgift. Varje stuga här får betala en avgift helt enkelt. Varje litet hus får betala en avgift. Varje hus här får betala en avgift helt enkelt. Varje hus får betala en avgift. Jag sköt av vägen. Och jag ska leta på trycket här också. Vi går ju ner till... Vattnet helt enkelt här. Men jag ska bara tämma blåsan. Jag ska få ut den lilla snoppen här också. Oj, oj. Jag ska vända mig om. Jag skulle fylla vatten här på samma, men då var det fullt med skrep i, i det hela här. Ja, vi har recording här. Nu tämmer vi blåsan igen här. Och vi har precis kommit fram till... Västerbyn med en på slutet här. Själva hållplatsen låg ju då närmare vägkorsningen. Med vägen som går där borta tvärs genom, genom väst, Västerbyn och Österby. Då. Just innan där. Jag tror att den låg på höger sida. Det ligger järnvägsväls också där. Och nu börjar komma insekter i luften här och solen börjar värma upp. Och på sommaren var jag här och också och skulle fylla på vatten minns jag. Men det var så mycket skrep i vattnet. Så att jag kunde inte ta det vattnet och dricka det helt enkelt. Det gick inte. Det var ju stora mängder med skrep. Och här har vi små insekter också som börjar komma nu i, i luften helt enkelt. Hoppas du att batteriet håller. Ska vi dra upp de här också som är lite för stora. Jag köpte min moster också till mormors gubbe när han låg på sjukhuset. Men han dog ju sen. Faktiskt mitt i natten dog han ju. Ja det var ju skönt att få man blåser igen faktiskt. Där rinner det vatten också. Och där tog vi oss upp. Vi har midjebälten här nu. Och det blåser det vinden från helvetet här. Så det mesta av de här husen är helt enkelt som fritidshus, sommarhus. Men det finns också permanentboenden. Vi kan se lite snö på andra sidan, måste jag säga också. Tyvärr är jag lite slämmig här så jag måste... Nu ska vi parera den här vägbommen här. När var det så här militära områden så det var militära vägbomar då. Och äh, här har vi mer tuss också. Så nu har vi kommit fram till äh, mycket tuss och här. Det är gult i det, det här. Det är mycket och helt enkelt här och ett elskåp har vi också. Här har man på att och dona med huset. Olika typer av hus, små, och stora och flera hus på samma tomt. Och en elstation också här. Jag vet inte om man har dragit vattenavlopp hit men jag tror man har gjort det. Och husen är byggda efter järnvägen. För när järnvägen gick här så. Fanns ju ingen väg här helt enkelt. Det är mycket tusselagor. Och små gäststugor på tomten också. Men Det är nog mer fritidshus här. Men det finns några hus som verkar vara permanentboenden också. Och tusselago ser vi en hel del. Och... Uh... Det är en bra bit kvar till själva hållplatsen Där den låg Och där fanns också en stickspår under en period Eventuellt så har det varit ett sågverk här i, i, i, i, i Västerbilman ja. Gå in på Staffarams hemsida så har han en kapitel som handlar om Dalom Han har ju rötterna härifrån, hans mamma kommer härifrån och Han var så liten här på 50-talets slut och 60-talet, början han var också igång på vintern också här. Och fotade. Här har vi en elstation vad det kallas då, som sköter hela. Jag jobbar ju med 16 000 volt under skallen på järnvägen. Så att här kommer ju då järnvägen i en högerkurva snart. Här kan man känna dofter också av granarna här då Man ser så täppt i nesan och jag känner också lite klåda i halsen måste jag säga också det verkar vara mycket koltraster också det är väl en slutsfågel där. och där kan man se snörester också här verkar vara permanent boende för det är så här större hus och det är flera stora hus Ja, det finns enstaka snörester kvar och vi kan se tusselago här också, lite vattensamling också. Vi befinner oss i skuggan och här skulle då järnvägen komma i en liten högerkurva strax. De här husen fanns inte då, det var en järnväg som gick här. Så de är byggda efter 64. Och här har vi ännu mera tusselago och så är elskåp också här. Och lite snörester har vi också. 770-71 i Stjärnsund är, är postnumret. Så vi befinner oss alltså inte längre i Långsyttan. Vi, vi befinner oss i Stjärnsunds postområde. 770-71 i Stjärnsund. Och eh, man kan se vissa snörester på andra sidan också. Det finns permanentbon här och jag tror att man har dragit vatten och avlopp, jag är inte säker. Så det finns det rena, rena fritidshusen också, ganska små. I alla möjliga typer av stugor. Och nu är det ju ganska så skönt men ändå är det ju ganska så kallt också på samma gång. Solen värmer nog på. Men vi har också tyvärr ganska så kalla vindar. Även om solen till viss del värmer upp. Vi kan se Kyrkberget också långt borta. Och husen som är där uppe måste ju ha en väg från andra hållet som går ner till de husen. Jag är lite släm i halsen måste jag säga faktiskt. Så de där uppe måste ha vägen från andra hållet. Och det mesta är ju fritidshus helt enkelt. Och jag tror att man har dragit vatten och avlopp hit. Och el och telefoner har man. Och det mesta är ju fritidshus. Men det finns också hus här som är permanent. Här har man precis byggt upp några hus här som är tämligen små. det var en liten högerkurva för järnvägen, det där. Det mesta är fritidshus och jag minns också på sommaren när jag skulle fylla vatten här. Jag var ganska törstig. Jag skulle fylla ett vatten borta vid bron istället, det var en massa folk där. Och det här vatten som var här, det var inte bra helt enkelt. Det var ett väldigt skrepigt vatten, fullt med skrep. Och här är två stugor som är helt nya här. Och här har vi en vattensamling som heter Duga också. Ja, ganska små stugor bygger man upp. Och det är det första gången vi kommer här nu då. Jag har inte varit här på hela vintern vad jag kan minnas. Och i takt med att vårvärmen kommer mer och mer så kommer jag väl börja ta mig ut mer och mer också. Det börjar kännas lite småvarmt här. Och vi har en recording också. Jag flyttar på apparaten så att den sitter närmare mig, så det ska kunna, kunna höras bra det här. Och så vet jag inte hur blåst den är, påverkar mikrofonen heller. Ett elskåp igen. Ja, på samma gång som solen värmer och det är ganska småskönt så är det också kallt på samma gång. Renarna är inte nådiga helt enkelt här. Utan det är både varmt och kallt på samma gång. Det kommer lite skugga här, så en tall, tall i vägen. Och så ser vi snörrester på andra sidan också. Det går en väg också på andra sidan också. Och vi går alltså i motvinden. Vi går i motvind helt enkelt. Här har man vatten här. Det är nog sommarvatten, det är vi inte på på vintern. <här> Kanske har de som inte på väg där att det har vatten från maj månad till oktober. Så jag är lite osäker på om kommunerna drar i vatten- och avloppsledningarna här. Och här är det växthus också och så är det världens kalhygge där uppe. Och det finns också en mobilmast. Jag stod ju där uppe en gång när det blåsade utan hälsike var jag mot, mot Långsötterna och så tittade jag mot de här vindkraftverken som hela borta och så lätte jag på blåsan. Och sen när jag vände mig om så var det någonting stort, en lurvig som sprang över vägen. I riktning mot mobilmaster med stor svans och två, fyra ben och det var en stor jäkel. Det var in, inte någon liten rev utan det var alltså en, en stor varg alltså. Och den sprang snabbt över vägen bara försvann i bara några sekunder från borta. Och lite snöröst kan man se på andra sidan också. Och här kom då järnväggen i vänster kurva. Och vi har alltså nu vi har alltså nu ett kalhygge också ovanför här. Och här går det av telefonledningar här. Och nu kommer vi i skuggan här. Och nu blir jag alltså vind från helvetet igen. Efter den vänster kurva så kommer vi i en raksträcka här. Och här rinner det vatten också. Och det är ett stort kalhygge här. Eller man har väl gallrat kan man väl säga. Man har väl spart vissa trän. Och vargen sprangas alltså över vägen där borta i riktning mot mobilmasten. Nu kommer vi en lång raksträcka då fram till halplatsen Där det ska ligga lite järnvägsräls. Och då har jag både filmat och fotat faktiskt, det ligger det var en växel som var där så att det måste vara resten utan växel. Det låg en stickspår i en period, eventuellt så var det ett sågverk som fanns här. I Västerbyn som då hette Västerby <hör> utan en på slutet. Och eh, nu har vi ganska så kyliga vindar också rakt upp i facet, så här Och det är stort, eh, ja man har väl gallrat i princip. Men det mesta är borta på där uppe. Och så känner man lite klåda också i hals och ögon. Och här får vi då hålla 30 km i timme som STH. Och här kommer väl en lång raksträcka nu fram till hållplatsen då. Skyltarna ser precis ut som, som järnvägen hade eller har. Gula med svart text. Och tuss har vi här på sidan. Och solen värmer på nu igen Mer och mer, det kanske är en 15 grader i skugga äh, I solen helt enkelt Så att vi går ju fram här får vi se när vi ska börja vända tillbaka Så att vi får ju alltså medvinden tillbaka då Vi får ju medvind tillbaka här Vi får alltså medvind tillbaka Men solen är rätt skön och jag börjar känna lite problem också med någon slags klåda här. Jag känner klåda. Jag känner alltså klåda här. Och det ser för jävligt ut ovanför Västerbyn här. För det är i princip ett kalhygge. Man har spart vissa till Men det mycket är bortrensat helt enkelt. Så att. Och det mesta är ju då. Det mesta är alltså. Det mesta är sommarhus eller fritidshusar. här. I långsidan är det mycket fastigheter till salu också, av bondgårdar och grejer men det är ingen som köper dem. De har varit i salu nu i flera år och även en villa också. Men det verkar som att ingen köper dem eftersom de är i salu hela tiden. Jag tror inte vi ska ta oss ett litet parti. har någon gubbe som att det är brus också, här står det brus Faktiskt Och här cyklar man nakna också här, man har bara strumpor och knestrumporna på sig Eftersom det är så otroligt varmt ute så cyklar man ju helt naken nu och uh, nu spelar vi högre mot här också. 250 decibel. Sen cyklar man utan hjälp på huvudet också. Det är mycket allvarligt. Och här har vi tröstelager också på b-kanten Och uh, en varning för gas också här. Ja, vi ska vi inte ta något upp i lången idag. Och så ser vi väl uh, här borta och lite strödräster på andra sidan. Och elskåp har vi. Och vi ska gå fram i alla fall till uh, där hållplatsen låg en gång i tiden och se, vi kan se den här järnvägsrälsen som låg där Det var alltså stickspår där <hör> under period <hör> Som man har växlat faktiskt i Västerbyn eller Västerby Där stickspåret låg under några år <hör> Och nu är det ganska alltså så kalla vänner också här Vi har ett karlhygge också som är ovanför här. I princip, man har ju spart några få trän. Och så får vi med också hem istället. Ja, då har vi i alla fall första gången vi spelar in Gunnar mikrofon ute. Ja, vi har ju filmat också med mikrofonen men nu är det ju här. Och det var helt oplanerat det här, jag råkade pilla någonstans och fick igång inspelningen och batteriet ska nog hålla ganska länge här Mycket tuss i lag Ja det kan ju vara så att de här fritidshusen har inga avlopp och så Den har ut och där va, men de som bor året runt här har nog dragit vattenavlopp Det är ganska så småskönt måste jag säga i alla fall Och här har vi några rör här som går också här Det kan vara så att de som har fritidshus har inte vatten och avlopp, de har utnyttats Men de som bor permanent här måste ju ha Det går en väg ovanför där Går en väg där ovanför också som, som har en Och Så dallar det också lite grann i luften. Nu kommer vi i skuggan här så det blir mycket kallare plötsligt. Och så tycker jag, jag vi ser om det är snö där borta eller något liknande. Jag dallar alltså lite grann i luften här. Jag är väldigt släbbig i halsen här så jag måste tyvärr... Det är hårda mot... Hård motlinjer också här. Här går en liten genrig upp till nästa det kan jag se. Eventuellt så är det hästar ut också i en här. Samma modell som Fredrik Svan har borta i Stjärnsund. Jag tänker hästar. Och så har vi elskåp igen här. Och så har vi en nedlagd koloni, koloni också som var förr. här. Det var alltså koloni förut här. Längre bort vid bron så har vi Stockholmskolonin. Och här var ett stort hus som hade kolonien. Så var elskåp igen. Det finns ju bilder på den här småbarnarna också. Det var länge sedan det. Det var koloni här Och så Stockholmskolonin Längre bort vid bron där borta Och en liten snö, snöfläck har vi också här nu då Och så finns det en liten genväg uppåt Och där uppe ligger ett hus som faktiskt var koloni en gång i tiden Stockholmskolonin ligger borta vid bron Han gick en gång här måste jag säga också faktiskt här. Man kan komma igenom här. Man kan komma igenom här och komma uppåt. Där ligger det gamla. Gamla kolonihuset. Det finns bilder också på de här lekande barnen Som var här förut, men det är ju länge sedan nu va Det är länge sedan nu Det var hästar som går här förut i en haga också längre bort Och här är ju ännu mer i Det samma typ av hästar som Fredrik Svan har Vi kan se om de här hästarna är ute. Här har vi alltså ett hus som var koloni förut. Sommarkoloni. Och borta vid den här bron som skiljer Lången med Bysjön tror jag Tror jag att det blir. Där fanns Stockholmskolonin. Och det börjar det nästan bli lite småvarmt här. vi ser de hästarna ute Det var ytterligare en väg ovanför här också På andra sidan ovanför där För detta kolonihuset Och Den här verksamheten lades ner Det var alltså koloniverksamheten förut Och Stockholms kolonin Det var alltså vi är bron där borta och går går en liten väg fram till det huset där. Så att det är för detta kolonihus det här. Och här går vägen fram en liten bit. Inom tar slutar. Vi befinner oss i Västerbyn med en på slutet. Och där var en fjäril igen. Det är tungt att andas, som hästskit. Och det var en vacker fjäril där, oj oj. Så har jag musik i lurarna här, men jag kan ändå höra lite små, små pip i örat där när man väntar på nästa låt. Det är tungt att andas också, som ni vet. Såg det värme på ganska hyfsat. Det känns nästan lite småvarmt med tröjan och järnvägen gick nedanför där. Hade en hållplats där innan vägövergången. Och det fanns också en växel ett tag där, det ligger lite järnväxrälst där, eventuellt resten efter en växel. Nu har både filmat och fotat. Av en elstation igen där. Och fågelholkar har vi ganska mycket av också. Det mesta är nog fritidshus här kan jag säga. Det mesta verkar vara fritidshus. Här ligger hästskit också. Ganska så färsk. Vi kan se om hästarna är ute här. Det verkar vara fritidshus det här. Går en väg upp där, där kolonihuset är är <kört> det menar för detta kolonihuset och jag vet inte när verksamheten lades ner bilderna på de här barnen är mycket gamla det är 50-tal då ju så att den här koloniverksamheten lades ner helt enkelt Polarivverksamheten lades ner Vi ska se om vi har några hästar här Det verkar det inte vara, men de brukar gå ut året runt här, det ligger hö här Det är samma typ av hästar som Fredrik Svan har i skärnsund. Men jag tror han har bara en häst Jag har ju en tjej som bodde långs utanför, hon har ju MS Hon har alltså MS-sjukdomen hon bor på klackvägen i Stjärnsund. Jag har gått i Stjärnsund också en gång. Jag kan inte se några hästar måste jag säga. Jo men där är de. De är i en annan hage. Vi ska gå över fältet här och komma upp till vägen då strax. Så att nu är det så småskönt måste jag säga i solen här. Och 27 mars 2014 och Gunnar mikrofon. Här har vi höj i säckar också. Hästarna är till en annan hage. Eller om de kan ta sig ner. Det är så sådana tinkerhästar nämligen. Kraftiga modeller. Så hästarna är längre ner. Vi ska gå över fältet här då. Och sen upp till nästa väg. Och så har vi en stol också som ligger utslängt på fältet här En ganska liten stuga här Som jag tycker verkar vara med ett fritidshus Vi ska gå rakt över fältet här nu då, så att vi kan komma upp till vägen Och här ligger en stol också, en plaststol det mesta verkar vara fritidshus som sagt. Var. En del är små och en del är större. Och en del är så stora så de verkar vara permanentboende. El, el är ju framdraget i alla fall och, och, och även. Både en och telefonledningar är ju framdragna helt enkelt. Då brukar vi snöblu över fältet här. Då kommer upp till vägen helt enkelt. Så kommer vi få medvind också hem, blir lite lättare. Och dels stuger är mycket små, måste jag säga. Det är små gäststugor som man används på sommaren. Nu känns det varmt och svettigt här och vi kommer få medvind hem. Nu känner jag hur vinden blåser i ryggen på mig istället. Och nu känns det ju varmt och svettigt. <här> Nu går vi här på ett fält här. Det är väl fodervall for, for, för hästar det här. Det blir hö det här utav det här. Men jag tror att det är så att de som bor permanent har dragit in vatten och avlopp. Och fritidshusen har väl inte gjort det. De har väl samma då och ut, utdass. Så vitt jag kan fatta det. Ska vi gå upp till vägen som ligger här. Det är mycket hus helt enkelt Stora hus och små hus Nu känns det ju väldigt varmt Där har vi mobilmasten Nu ska vi se om vi kan Ta oss upp till vägen som går här Vägen går alltså här. jag så för här, Vi ska ta oss upp till den och äh, det känns äh, nästan lite förvarmt varmt just nu i alla fall. Det här är en det här, det blir utav, utav, utav det här gräset. Ja Det är dessa som har haft en vattenflaska med sig Så att det här blir fodervall för hästarna det här Och eh, Vi ska alltså ta oss upp till eh, vägen som går ovanför Och här har vi har prutt. Har prutt. Små pruttar. Och ja. Oj, oj. Ja, spelar vi in, spelar vi in, recording. Vi kan ta oss upp till. En väg som går ovanför här. Det är snörrester kvar. Lången glittrar och det ligger snörrester kvar på andra sidan också. Och lite svå kyliga vindar här måste jag säga ibland. har jag ju. Kunder mikrofon 27 mars 2014. Och vägen går ju precis ovanför här nu så att vi är snart framme på den. Ja, igår var det mulet, mulet i princip på 3 plus grader och jag var inne och tvättade med. Nu har vi tre dagar framåt här som det blir så här hyfsat. Då. Sen ska det tydligen bli kallare igen och mera mulet Så att det är ungefär tre dagar med lite bättre väder just nu. Jag släppte ta en liten vattenflaska med assa. Ja, vi börjar få lite utsikt också nu. Jag kan se bergen långt, långt, långt bort däremot Ceters kommun och liknande. Och nu känns det lite varmt och svettigt med de här med de här trädningsbyxorna, Umbra. Det är väldigt varmt och tjocka. Här har man lagt ut också till, till rådjuren helt enkelt. Och vi kommer snart upp till vägen. Och vi kan se lite insekter nu är enslagat ett litet moln där men det är nästan klarblå himmel det kan ju vara en 15 grader nästan skulle jag tippa på i, i solen och det är lite kalla vindar här har man utfordat också rådjuren på vintern jag ska jag stärkt komma upp på vägen Och så har vi utsikt där. Oj, oj, oj. Vi får med den här nämligen. <skratt> <skratt> vi ska upp på vägen, och som sagt, två här nu. Jag kan se att den går precis. Precis ovanför här. Lite snörrester ligger kvar. Husvagn kan jag se. Och så ser jag de höga bergen överallt långt borta där. Det kan ju vara flera mil bort. Vi ska ta oss upp på, på, på grusvägen här. Och nu känns det plötsligt väldigt, väldigt varmt. Det känns väldigt varmt helt enkelt. Vägen går ju precis här nu då. Nära mig här jag Vi kommer fram där. Det finns fortfarande snöröster kvar. Det ligger i skuggan där. Så att det ligger kvar mer. Och så höga, höga berg. Vinden är ganska så besvärlig måste jag säga. Vi ser en öppning också där. Det är en liten fin öppning här. Och mötesplats så har vi. Ja, det blir mycket flås här tyvärr. Jag är stel i ledarna också här. Det är ett träningsverk som heter Duga. Och vi ska komma ut på vägen också här. Det är lite vingligt här just nu. Det var en tillfällighet att jag fick igång i inspelningen. Jag hade tänkt att spela in här med, med kamera helt enkelt. Jag tänkte spela in med kameran helt enkelt och ta den här mikrofonen Ja man kan se lite insekter här Man kan se lite insekter Vi kan se, se vindkraftverken också som är Utanför Garpenberg Och nu får vi med medvind då Här är stolpar utsatta också för plogbilen Och nu känns det ganska så svettigt och varmt Men jag får nog behålla den här Hellehansen tröjan i alla fall Faktiskt. Batteriet verkar hålla också Batteriet verkar hålla. Batteriet verkar hålla faktiskt. Batteriet verkar hålla. Vi har en cording här. Batteriet verkar hålla. Så att eh, vi tar oss hem här till eh, Långsjöttan. Vi kan se de höga bergen som är. Och vi medvin här och det är ganska varmt och svätigt där det Jag har ju verkligen tjocka varma på mig. Nu kommer vinden i ryggen med det istället. Nu har vi mobilmasten. Och nu eh, blir en kraftig uppförsbacke här nu då. I vänster kurva. Och de här varma Umbra, känns otroligt varma just nu. Vi har haft en... <täusperar> så mycket iskall motvind Och nu får vi mera medvind va Så att nu blir det svettigt här och skulle ha haft en liten flaska med vatten också Och dragit ner halsen Så att äh, Jag råkade pilla helt enkelt På den här apparaten Och fick igång där. Jag har ju gjort det hemma också och pillat några gånger och jag har spelat upp det för er också, det, det låter ju bra. Och jag lyckades idag, den 27 mars 2014, pilla på den här lilla apparaten, en MP3-spelare. Där fick jag igång mikrofonen helt enkelt. Vi ska se här, man kan se vindkraftverken där borta någonstans. Ja, nu kommer det små vindar igen. fast det egentligen borde vara medvind. Lite insekter och ganska mycket fjärdar. Och här har vi en. En myrstack som heter Dug också. Ett myrstack här. det verkar inte vara en myrstack. Det är kyrkbäk vi ser där. Det borde vara medvind här, men det är faktiskt lite småkalla vindar också ibland. Det är småkalla vindar också. Här de rider med häst. Man kan se. Man kan se. Det är det svettigt och varmt. Sätt när bara inne. Om jag är här nu med hällhantan, tröjer jag de här tjocka värmateringsbukserna. Jag såg alltså varje en gång här. Det blåste alltså mot långsjuttan då. En helvetes motvind mot långsjuttan. Och lite längre fram så pissar jag då och tömmer blåsan. Och så då tittar jag på de här vindkraftverken. Och sen när jag vänder mig om. En bit fram var jag ju då och lätta på trycket. Då ser jag den här vargen som springer över vägen. Och nu blåser det faktiskt kalla vindar. att det ska vara medvind. Och äh, där ser vi Vinskansverken, vi, vi utanför Garpenberg, det är sju stycken. Man ska bygga upp också utanför vi vid på där. Ett antal på berget ovanför där som tillhör Hedemora kommun, men sen det blir det 30 stycken i, i Hofors kommun. Det här är väl nästan ett kalhygg det här, men det är inte Sveaskog som har gjort det här fula. Det är sju stycken verk utanför där helt enkelt. Vi befinner oss utanför äh, Långsötan här då. Gunnar mikrofonen finns sol idag, 27 mars 2014. Och det blåser i kalla här. Fast det egentligen borde vara medvind åt det här hållet. Så att nu tar vi på och alla de här pinnarna är ute också för äh, plogbilen ska kunna se. Så det är ju en, en hyfsad dag med lite kalla vindar. Det är, det är sommartid på söndag va. Vi ska vi ta oss, fram, ta oss hem igen här då. Men jag är hellre för varmklädd än för tunnklädd måste jag säga. Och här är det potthål som inte Duga här. Inte om det är kommunens väg eller om det är en samhällsförening. Och här ser man vinter här borta. Vissa vattensamlingar också. Jag kan komma ganska långt också med att gå. Jag gick till Stjärnsund en gång och det var mörkt när jag kom hem och jag var ganska trött. Men man kan alltså gå ganska långt. Jag menar det är i alla fall över en mil till och det, det är mer än två mil har jag gått alltså. Så att det är... Då har vi en fjäril igen här. Det är mycket fjärilar. Nu närmar vi oss platsen där jag är på trycket också. Och då blåser det alltså. Då blåser det alltså. ska vända mot lång Så att jag kan se så är det ett vindkraftverk som inte rör på sig. Det står helt stilla. Ja, det snurrar ingenting. Enligt personalen så ska de se om det, om det är något fel på den Så det är inte sju stycken som snurrar utan sex. Ja, det är ganska blåsigt i alla fall nu fast det är mot långsjötan. Vi är på väg tillbaka till långsjötan nu. Jag kan klart och tydligt se att vindkattverket längst den höger inte snurrar någonting. Det står helt still. Personalen hävdar att de ska kunna se det där, om det inte är rör på oss. Ja, nu blev det hett här. Det här med vattensamlingar som heter Duga och där kan ju insekterna lägga larver och grejer också. Jag kollade in Helene Persson igår, hon som hade och gänget Som inte skönt på skånska. Gruppen lades ner 2002. Helene Persson har idag glasögon som är fula. Prata skånska och jobba på Sveriges Radio Kristianstad Jag hörde hennes röst i en sekund med den där gröten i käften så tog jag bort henne helt enkelt Ja du rör det på sig, va? Ja. så? va Nu ska vi ta oss här mot långsättan då, vi går mot riktning, i riktning långsuttan Nånstans ja. checkat äh, Sådana här äh, salta grejer bara Även fast det är äh, Mot långsuttan så kommer det till små kalla ven ibland Och Och äh, Ja, det ser ut som inte att det verkar helt stilla, men skit samman i alla fall. Det blåser kallt för jag är på väg mot Långsutan. Så att det är lika bra att ha de här varma, varma, varma kläderna på sig helt enkelt. Ja, det var någonstans, här jag, detta på trycket. Jag tror jag var här på mötesplatsen. Ja, 27 mars 2014 har en tillfällighet så kom ni igång med rekordingen. Och jag kan se att jag är ganska svettig under armarna här. Jag kan se skön ammungen från den här platsen också. Då rinner ut i Dalälven. Äh, det är ju Lången det här Vad som blir eh, Tyllingen och så blir det ammungen Så rinner du ut i Dalälven långt där borta. Nere efter mycket bil vad det är. Om Det det var en bondgård också Nu i Myckelby som har här borstar som kossorna kan klia sig på. De står där och väntar på att komma in där och bli kliade. Och så ska man bygga upp den här bageriet i Stora Kedvi Ni kanske minns den här vita röken som man kunde se från en Och sen när jag kom på en cykel då till Stora Kedvi så kunde jag se den här skorstenen. Och den här vita röken som kom upp man kunde se från Det är något som blänker också långt där borta. Och det är skönt. Ammungen jag ser. Härifrån till Skärnsund är det flera sjöar. Och sen är det slussportar också som reglerar eh, till krycken. Och Fredrik Svahn bor ju där nere. Han har ett stort brukshus som han ju hyr ut också. Delar av. Han har ju bosatt sig där helt enkelt. Och även den här tjejen som har MS-sjukdomen. Vi kan följa hennes blogg faktiskt. Hon besöker Långsötan ibland också. Vårdcentralen och Ica-butiken. Och Loppis också. Där kan man fika. Ja, vi får se hur det går för Långsötan. Vi, vi kommer i alla fall bo kvar här, det kan jag säga. Vi kommer inte flytta härifrån. Det här, är, det här ska vi bo. Och nu är det svettigt här. Men det kommer också kalla vindar. Det är något som blänker långt där borta. Det är svårt att säga om det är en sjö eller liknande. Oh, man får inte vara rädd. Man får inte tänka på. Jag har aldrig sett någon älg va? Jag har sett älgskit en gång. Jag har aldrig sett en älg som har skitit på vägen till exempel. Eller björnskit. Och här har vi mobilmasten då. Det var ungefär här jag såg att jag, jag och så såg jag den här vargen då. Här går en liten väg in i skogen här. Faktiskt. Jag följer vägen bara nu, som vanligt. Rotvälter brukar kunna se ganska skumma ut. Vi kan se Kyrkberget också. Ja, det var ju kul det här. Och det är bara recording hela tiden här att ticka på. Hoppas det låter bra. Första inspelningen, 27 mars 2014. Gunnar mikrofon. Och det är någonting som blänker långt där borta. Jag kan inte säga vad det kan vara. Det måste vara någon byggnad av något slag. Det kliftar från Lången och jag ser Amungen. Och den rinner bort där sen i Dalälven nu. Och, äh ja här uppe går inga elledningar va? Nej. Det är någonting som blänker där borta Långt bort är någonting som blänker. Det är svårt att säga vad det kan vara för någonting. Det kan ju vara en sjö som blänker sådär. Det är, är en stor byggnad. Långt där borta ligger stora skedvi också. Du vet man uppe på en vändplan så kunde man se rök från en skorsten. Nu ska man börja bygga upp det hela igen med ganska liten verksamhet till att börja med. Med fyra ugnar och fyra bagare. Inom tre år hoppas man kunna komma igång med kanske 10 till tolv bagare. Men det är ändå ingenting för det gamla... Gamla vikabröd va? Hade ju då 31 stycken bagare. Och jag var ju också, jag cyklade en gång till så här kedvi helt enkelt. Nu var jag verkligen varmklädd idag. Med de här tjocka varma Och här kommer ganska så kalla vindar också. Rotvälte brukar se ganska skumma ut ibland. Har man lite fantasi så kan man ju fantisera, men det är bara rotvälter då. Ja, det är första gången jag går här nu på hela vintern faktiskt. Eller första gången jag kommer hit 2014. Och så har Östansjövägen då som går fram till Östansjö och Honan. Som har infart från andra sidan också. Från 270. Man kan komma rakt igenom helt enkelt där. Rotvälter ska man inte vara rädd för för det är bara rotvälter. Mormors gubbe tog i jord också från skogen ute på vägen gång från rotvältan där och forslade hem. Faktiskt. Och det dallar lite grann i luften. Och det är någonting som blänker långt borta. Samtidigt som jag ser snöbitar kvar så solen upp mig ganska bra. Men ändå kommer lite kalla vindar ibland från sidan. Så det är Gunnar mikrofon här den 27 mars 2014. Och då är på väg hem igen mot Långsyttan. Och det gäller ju att vara, var vara varmklädd helt enkelt. Och jag tror nästan att bonden har uh, plöjt åkerna bort, det ser nästan nyplöjt ut. Eller om jag ser fel. Det dallar också lite grann i luften. Det dallar också lite grann i luften här. Det ser ut som att en bonde har plöjt en åker där borta. Det ser nästan ut som det faktiskt. Och där har vi Kyrkberget då ja. Och så har vi mobilmasten här. De hittar alltså en kille död i Märsta där vid Steningebadet och han Det finns mobilmasternärheten, de hade pejlat hans mobiltelefon. Och det var stora insatser där men de hittar honom, en privatperson hittar honom alltså. När har hittat honom nu vid Steningen. Han kan ju ta misstag. Han kan alltså ta misstag ha ramlat ner i vattnet och drunknat. Eller helt enkelt tagit livet av sig genom att ha drängt sig i vattnet va. Det här är troligtvis självmord helt enkelt. Han invandrar killar det där. Så nu är vi på väg hem och det är ju minst sagt varmt och svettigt det här. Att vara klädd på det här viset. Mycket varmt att svettigt är det Men ibland så kommer det kalla vindar helt enkelt Då kommer alltså kalla vindar Och den här vargen sprang alltså över vägen här borta I en liten uppförsbacke där Och den sprang in i skogen och försvann Gjorde den Hade skogen varit kvar på höjden hade man inte kunnat se så mycket som man kan se nu. Man kan se kyrkbarhet där. Och jag har varit i Östansjö två gånger. En gång på vintern och en gång på sommaren. Jag filmade också på vintern där. Och på sommaren var jag där också filmade. Det var några hästar som bjöd på sina insekter till mig. Så att jag fick deras bromsare skit på mig helt enkelt. Så att nu har vi en lång och fin inspelning. Och här går väl en väg upp till mobilmaster helt enkelt. Ja, det går en väg upp till mobilmasten där. Gör det, kan man se. Den här mobilmasten som är här kan jag se från mitt, för mitt kök. Jag kan se den här mobilmasten alltså helt enkelt. Inte alltid va, om det dimma. Men jag kan se den här mobilmasten när den, när den lyser lampan där. Det går en kraftig uppförsbacke där upp till mobilmasten gör den. Här går det elledningar ju. Ja just det. Det måste gå elledningar upp till mobilmasten tjocka starkström. Sen går jag alltså elström genom skogen för att komma fram till mobilmasten. Och det är en kraftig uppförsbacke i skogen kan man säga. Verkligen. <skratt> så att eh, hade jag tagit de här svarta tredjingsbyxorna som är mycket tunnare hade jag frysit och det var helt enkelt tvungen att ta den här den här den här eh, tröjan helt enkelt man måste helt enkelt ta, ta så varma kläder på sig det ser ut som att de har plöjt en åker också på andra sidan. Och det är en kraftig eh, liten väg upp till mobilmasten kan jag säga. Och det går elström genom skogen upp till mobilmasten också. Har de dragit, för den måste göra ström. Så det är tjocka spänningskablar upp dit. Och en, en, en kraftig öffersbacka är också. Faktiskt. Och det är något som blänker långt borta också Och där är en fjäril Så att eh, Det ser ut som att gubbarna plöjt åken helt enkelt där Och det glittrar också på sjön Och det är en kraftig kraftig backe upp till mobilmasten som har också Tyvärr är det snö här nu att säga jag kanske inte skulle ha gått här nej, du ser jag ska se hur vägen ser ut, jag kanske måste gå ner till den andra vägen för tyvärr så är det snö här vi ska se hur det ser ut jag hade jag inte räknat med att det var snö här uppe men tyvärr så var det ju det faktiskt så att uh, vi ska se hur det ser ut. Här får vi nog gå lite försiktigt vad ska jag säga. Och jag är ganska så svettig. Och nu ser jag att det ligger snö på vägen här. Det är nämligen skuggpartier här. Uh, vi kan se om vi kan... Uh, vi kan se om vi kan ta och... Hur det ser ut med snön här. Annars måste jag nog ta mig ner till den andra vägen helt enkelt. Det hade jag inte räckt med att det var snö här. Men eh, jag kan se att det är snö. Och eh, ja. Vi kan se om. Eh, jag kan ta mig fram här på snöpartiet nu då. Eller man kanske måste ta och uh, gå genom skogen och ta mig ner till den andra vägen. Så jag kommer ner till. Vi kan jag se. Om jag måste ta mig ner till. Vägen som går nedanför. Jag måste pröva den här vägen en liten bit. Och sen får jag väl nog ta mig ner till. Jag har tagit mig ner upp en gång i alla fall. Från den nedre vägen. Och jag kan se också att åken är, åken är plöjd. På andra sidan. Så att nu är det tyvärr snö här på vägen då. Är det. Och det hade jag inte räknat med alls. Men i värsta fall så får vi ta oss ner till vägen som går nedanför. Jag hade löst det här med Helene och gänget faktiskt. Hon la ju ner 2002 och hon sjunger på svenska. Men nu är hon ju Helene Persson på Sveriges Radio Kristianstad. Med fula glasögon så pratar hon skonska också. Jag drar i luften här för solen värmer upp en hel del, nu är det tyvärr är det snö på vägen här Så vi får se hur det ser ut med snön här nu då Om kan ta mig fram eller så får jag ta mig ner helt enkelt Genom skogen Och komma ner till Till den nedre vägen Hade har inte räknat med att det skulle vara snö, men jag ska se hur det ser ut. Om det går att ta sig fram lite försiktigt. Jag tror vi ser mobilmaster uppe. Vi har en med som är utanför Långsuta nämligen. Vi kan se hur det ser ut här om det går att ta sig fram lite försiktigt på den här vägen. Alltså kan man ju snubbla fram här och försöka ta sig fram. Genom en ganska besvärlig terräng och komma ner till den nedre vägen. Och här ligger alltså snö men eventuellt så ska man kunna ta sig fram hyfsat. Och Jag ser alltså mobilmasten som är utanför långsuttan. Ja där är den. Så Här har vi en mobilmast. Och sen utanför långsuttan har vi en. Det är också bra riktmärken det här. Läkar se det ser ut på vägen. Det går ner för helt enkelt här. och Jag har inte så bra skor helt enkelt nämligen. Jag har inte så bra skor på mig helt enkelt. Man kan ju ta sig ner till den nedre vägen också. Det går att göra det men jag ska försöka ta mig fram här nu. Vi ska se hur det ser ut. Jag har inte de bästa skorna på mig. Så att vi kan se att vi spelar in här. Ja, det gör vi. Vi har en 27 då. Hällsjö. Ja Jag tror vi kan komma fram på vägen i alla fall här utan att behöva ta oss ner till. Utan behöver ta oss ner till. Till. till, till Nedervägen. Vi ska se där. Vi ska se här. Det är tråkigt med snö, måste jag säga, men jag tror man kan ta sig fram här. Det är ganska så besvärligt att ta sig igenom skogen och ner till nästa väg Det är mycket man kan snubbla på nämligen där kan jag säga Vi kan se här om det kanske går hyfsat i alla fall att ta sig fram Då kan man se lången där nere Och jag hoppas det låter bra också när jag pratar i mikrofonen. Vi ska se. Jag tror att det ska se rätt bra ut här. De här kängorna är inte så bra faktiskt. De är ganska dåliga att gå i snö och is. Men jag tror att det verkar funka rätt bra det här. Det ska inte vara något större is helt enkelt. Man kan se sjönlången också grittande. Så jag tror det går rätt bra här nu. Och här har man garrat i skogen här. Då tar vi oss ner lite försiktigt här. Mellan snö och is. Så är det bara lite kladdigt bara. Jag kan inte vara något halt här. Det var därför jag undvek att gick ut också på hela vintern. Jag var nästan bara hemma. Jag var hemma och hemma och hemma och hemma. För jag vill inte ramla om kull helt enkelt. Det ser rätt bra ut här. Jag kan fortsätta framåt på vägen här. Det är lite blött och kladdigt bara. Ja. Tyvärr så är det faktiskt lite snö kvar här. Men det går att ta sig fram emellan här nu då. Jag ser att jag kan komma fram huset. Inga ingen fara. Så att eh, det ligger fötterna små fällda så här små trean smala. Så här kan man inte komma fram, här bara snöbblar man ju fram. Nu är jag här och det verkar kunna funka rätt bra att ta sig fram. Jag har mediebälte också här nu då. Och varför inte ta upp kameran helt enkelt och filma också lite grann då? Nu ska vi se om vi får igång den. Han dog direkt. Ja. Nej den verkar inte vilja vara med här den dör direkt Ja då spelar vi in med mikrofonen istället då. Ja den dör direkt Så att ja Vi kör bara en vanlig mikrofon här nu då man kan inte komma fram i skogen här för det ligger små träd överallt som man snöblar på. Så det går inte att ta sig fram där. Man snöbblar hela tiden på något. Så nu kör vi då en vanlig mikrofon. Och batteriet ska ju hålla ganska länge faktiskt. Det ska kunna hålla en 20 timmar. Ja. Och här kan man ta sig fram, jag ser en liten insekt också där. Men här är det lite för varmklädd än för tunnklädd helt enkelt. För våren är farlig. Och det kommer ju väldigt kalla, kyliga vindar ibland, som nu till exempel. Ja... Stågen heter Hellsjö, men det var ju Hellsjön ligger där borta. Ja. Det går att ta sig fram på vägen i alla fall, huset här. Det blöt och kladdigt. Man har alltså fält små träd överallt här och bara låter det ligga kvar på marken. Men det växer väl bättre då om man, om man röjer. Och det ger, ger inte så mycket virke heller de här små tunna tränarna, så man låter dem ligga kvar. Då, då kommer det växa bättre. Om man gör, gör utrymme mellan träden. Blir det för trångt så växer ingenting. Men nu går vi på i alla fall här då ja. Och ja det var ett parti i alla fall med snö. Nu kommer det ett parti här men jag kan komma förbi här. Det är inget, inte någon fara. Så att eh, kameran vill absolut inte vara med. Men som tur är så har jag mikrofonen igång här då, på min trexstar Och nu kommer det ganska så kalla vind här måste jag säga Det ska egentligen vara medvind va, men ändå så kommer det ganska så kalla vind där Och man är ganska så stel också Här kommer ytterligare ett parti med snö Det kan komma emellan här och jag känner också lite klåda på samma gång det är mycket som händer nu med naturen, liksom va. Så det är både varmt och småkalt på samma gång. Faktiskt. Det är både kallt och varmt på samma gång. Den här Luhansantröjan är helt nödvändig va, och även de här byxorna. Nu är det småkalla vindar igen alltså. Så nu är vi på väg tillbaka till. Långsjötan då, och det är Darda då, då, då Gunnar som är på väg tillbaka nu till, till Långkyrtan. Vi kommer inte fram till där hållplatsen låg då för jag gick en annan liten väg kommer tillbaka här nu då. Nu är det mer skugga. Det är mer skugga här och sen är det ganska småkydigt i skuggan och sen är det lite motvind eller kalla vindar. Och så låg det lite små snö och skit på vägen här nu då ja. Men äh, Nu går vi tillbaka till långsidan här ja. Så nu är vi på väg tillbaka här och här är just nu är snöfritt då så Det finns en liten väg som går ner till den andra vägen här Nej äh, man kom ner till en hus där Något hus. Och det är en färg där för en BMW. Mycket fälgar som ligger slängda lite överallt. Och här rinner det vatten också. Ja, Här rinner det vatten så rinner det ner i lången. Och här kan man komma igenom skogen och komma ner till. Och här rinner det vatten och genom skogen. Och det kan rinna också under under marken helt enkelt. Nej, kameran vill inte alls ha med. Den dog direkt. Men eh, strunt samma då. För att, eh, vi har ju mikrofonen igång här nu. Då och batteriet ska kunna hålla bra länge. Det är just en drifttid på 20 timmar i bästa fall på de här vanliga batterierna. Den laddas alltså inte med någon USB. den. Och det var alltså inte meningen att jag skulle spela in här, utan jag råkade bara trycka på något konstigt vis och sen såg att det stod mikrofon. Så att äh Jag bodde alltså nästan 17 år i betongghettot va, med en, en kall lägenhet, det var jättekallt. På vintern helt enkelt. Tunna väggar, en hörnlägenhet. En hörnlägenhet var det med tunna iskalla väggar och kanske 16-17 grader va. Det frös ju som atta den där lägenheten. Och övriga saker ska vi inte dra upp igen. För jag har dragit upp det där så mycket hur det var där nere. Med det livgardet och lite annat som har Men vi, vi, vi... Den 29 oktober har jag bott i tre år här nu och sett många barn också komma och gå här det var mycket småflickor förr i tiden också på gården där men de försvann ju de här som hade snea ögon och kom från från Russia och man ligger och sover väldigt tungt och drömmer konstiga saker och ja. så att eh, tack god i gud för de här i alla fall. Så att man har skärmusik, den här går i fyra timmar sen kan jag skifta till nästa som går i fyra timmar då och sen de fullade det så det är åtta timmar totalt på de här små och det här med skärmarna fick jag ju slänga också de gick ju sönder tyvärr och här är det snöfritt helt enkelt och här är det skogen här Ja, det spelar ingen att det är lite snö där borta jag kommer förbi i alla fall och här är väl någon myrsträck tror jag att det är Här är det torrt och fint 27 mars är ser ut så här då utanför Långsötan Och Gunnar mikrofon Med Trekstar Och här lite, lite, lite slövröster igen här Och när järnvägen gick här Eller när järnvägen gick nedanför Då måste man åka den här vägen helt enkelt det fanns ingen annan väg än den här. Det fanns bara ett alternativ, och det var den här vägen. Så den här vägen fyller inte så mycket funktion längre helt enkelt. Det finns som blänker där också. Det är små stel i kroppen, ja. Tuss i och har vi där. Och eh, vi hade någonting som blänkte någonstans där. Äh, man måste vara varmklädd helt enkelt. Man måste vara det där. Förr så gick vi på vägen nedanför där. Och nu går vi på vägen ovanför. Och det var så alltså smalt då. Det var en smal järnväg som breddades till en grusväg. Citronfjärl är mycket vacker också. Helt enkelt. Gul rackade lite snörester är det här jag har aldrig sett björnskit någonstans eller älgskit älgskit såg jag en, en gång bara vid ånför flyttisjön små svarta prutta har jag sett i skogen och det är, det är troligtvis reven som har pruttat i skogen alltså revprutt små svarta prutta. jag har mött många revar livslevande Två döda grävlingar också, en här i Västerbyn och en uppe vid Hinsjötan. Så var vi är mosade. Lite snörester som är här, Lite små snörester som är här. Och jag kan ju säga så här att nu är det rätt, rätt skönt här. Solen värmer på en hel del. Man är ändå kommit i små kalla vindar ibland. Och man måste helt enkelt vara varmklädd. Därför att det var ju så jäkla kallt åt andra hållet. Helt enkelt. Och här rinner det vatten också. Här rinner det vatten ner till från skogen. Högt ovanför rinner det vatten. Och så ner till uh, ute i stjärnlången. Och här blir det ganska så kladdigt också, i ett parti här. Lite ledigt och blött och, och kladdigt. Vi kan se Stjärnlången också här borta. Och... Eh, ja, 27 är ju, ju är mars då. Atomfeed finns någonting som heter, jag la in den nu för fria tider då. Det är konstigt också den här tjejen som är Hanna Söderström Som är research researcher då på Nyheter Idag.se hon, idag hon är född som kille va? Ja, verkligen Söt och, och stora tuttar har hon Riktiga Det är väl silikon Så att, ja Vad hon har mellan benen det vet man ju inte Man kan inte fördöma. All kärlek är ju kärlek. Men de flesta tycker vi att karar ska hålla sig till kvinnor. Lite snöräster finns det kvar. På sina håll. Det är alltså inte helt snöfritt. Men stora delar är ju helt snöfria. Men det finns alltså partier kvar med snö än. Det är helt klart. Lite fågelkvitter hörde vi där. Ja. Och så att det känns för varmt nu med de här tredjingsbyxorna. Och de här tredings, eller med de här Hellehansen-tröjan. Det är en sak va. Men man måste alltså ha varma kläder på sig. Jag längtar också till när man kan slippa ha såna här Helge Hansen-tröja och de här teringsbyxorna och ta på sig sommarbyxor. Eller en tunn skjorta bara och gå ut. Och så här midje, midjebältet helt enkelt. <hör> Med nycklar och <hör> snortrasa sig. Man kan även hänga på en cykelväska också faktiskt på sidan. På sån här midjeväska. Det går också att göra. Jag befinner mig väldigt långt bort ifrån där jag bodde förut. Och det kommer aldrig tillbaka. Jag följer ändå med vad som händer. I Märsta och ja, jag hänger med överallt. Jag kollar vad som händer i Skåne och och så vidare. Upp till Norrland och Göteborg. Och det är mycket elände och otäcka saker men nu bor jag i långsättarna. Och det är så här: händer de här grejerna i långsyttan eller inte? Det är ju saker som inte händer i långsyttan. Som inte ens händer i Sverige kanske. Det är väl bra det att det är ganska lugnt och fint i långsyttan. Det finns i alla fall en plats som det är lite sprutt på. Det är ju Ica-butiken där. Ja, vi får försöka ta, oss, eh, försöka ta oss fram här nu på ganska ledig väg faktiskt här. Det är ganska så ledigt här. Och eh, Som tur var vi jag se att det kom en bil här. För att vägbommen är låst på, and på andra sidan helt enkelt. Men det är skönt att slippa allt militär militärverksamhet heter då. Flygplan på 1000 meter med en minut mellan 7 i 22 på kvällen. Det är alltså mer än 400 flygplan som passerade över Steningedalen. Ibland så frågade de norr, norr om Märsta istället. Men var man ute då till exempel på Järvafältet. Va, då kom de på landningen där. Så att man blir helt enkelt vansinnig på det där. Och vi befinner oss ganska långt ifrån där jag bodde under så många år. Och jag ångrar ingenting alls. Ja vi har ju sett en del vårdtecken idag faktiskt och det är nu måste vi börja ta oss ut igen men jag kan inte komma ihåg hur jag tryckte på knapparna här för att få igång den här mikrofonen. Jag får väl trixa lite grann hemma och se hur man gör egentligen. Här ser man lite snörrester också här. Men det var lite. Ja nu ser vi ju vägen som går nedanför också. Och där går el, elkabeln är, är, är, i luften där. Eftersom det är en vägbom som är låst va, så måste de som ska igenom här måste köra den här vägen. Här är också lite rester utav, utav vintern. Och så är det mängder med gamla löv också här. Så det är mycket som ska hända nu i naturen. Och det blir ju väldigt kallt också på kvällen och på natten och på morgonen. Och sen ska solen värma upp det här också igen. Helt enkelt. Solen ska värma upp det här. Så att... Ja. Oj vad jobbigt det var. Nu känns det verkligen liksom att det är... Stel i hela kroppen. Det är ett träningsverk som heter Duga nu helt enkelt. Och här är lite klärdigt och blött. Ja, söndag blir sommartid då så man får där på att ändra om alltihopa där. Klockor och när mobiltelefonens klocka ska ändras. Och det, datorerna sköter ju sig själva där. Så att eh, vi har eh, vår i luften. Det är helt klart att vi har vår i luften helt enkelt. Vi har alltså vår i luften i långsuttan och vi har ju sett ett antal vårtecken idag. Massa fjärilar och insekter och eller my, myra va och, och, och, och koltrastar och tuss i lago va. Man måste ha så här varma och man måste och man måste ha varma tredningsbyxor helt enkelt. Jag tror vi tar oss ner till nästa, till nästa väg. Faktiskt. Jag tror vi tar oss ner till nästa väg. Så vi kommer ut med vattnet där. Vi tar oss ner lite försiktigt här nu till nästa väg där järnvägen gick förut Och så sagt vägbommen är låst där borta Här har vi lite insekter också i luften nu då Och nu när flyttfoglarna, flyttfoglarna kommer tillbaka till Sverige så måste det finnas insekter att äta helt enkelt Då De måste det någonting gå att äta Det måste vara insekter i luften alltså Det går inte annars så nu börjar insekterna komma fram här lite grann när solen värmer upp. Och det är mycket som ska hända i naturen också nu. Det är mycket som ska hända i naturen som sagt. Det är mycket som ska hända i naturen. Verkligen. Och det är ju ingenting det här. Det kommer bli betydligt varmare sen. Och... Uh nu är vi tillbaka igen där järnvägen gick en gång i tiden här nu. Jag har min Helle Hansen lite grann öppen också. Och eh, nu är vi inte på vägen igen här då. Där, där järnvägen helt enkelt gick förut. Så att äh, nu ska vi gå tillbaks igen på, till samma väg. Och vi har ju här, vi har alltså en medieväska här på, på sidan helt enkelt. Och äh, här var det smalt förut och så gick det en järnväg här då. Så att nu är bara att följa den här vägen då eller på för detta banvallen. Det var en smalspår järnväg och då blir det en, en bredare grusväg sen. Så att, uh, är det gamla skolan man ser där borta va? Skolan som låg i Långsbyn där, det var ju en skola där. Även Röstenbacken hade ju en skola också faktiskt. Even Röstenbacken hade ju en skola då. Och så gjorde man en cykelbana så la de ner. Både skolan i Långsbyn och Röstenbacken skola. Och där ser vi då mobilmasten som är också utanför långsutan. Kyrkbergen ser vi där. Och nu känns det lite varmt igen här. Men som sagt var. Jag är hellre för varmklädd än för tunnklädd. Men när det är sämre är det ännu skönare så man slipper ha hela Hellehansen-tröjan på sig. Och kan sätta på sig svarta träningsbyxorna som är lite tunnare. Och så har jag en tjock äh, också under också. En, en, en, en tjock äh, skjorta också under. Och äh, det går ganska stelt här. Ja, hur var det jag tryckte nu då för att få igång mikrofonen? Jag har ju testat det där hemma också och pilat och fått igång den. Jag tror man tryckte ner. Jag Joysticken rakt ner. Och sen kunde man bläddra där i, i, i olika foldrar. Om det var musik eller, eller voice va. Voice är ju då rekordingen med mikrofonen. Och sen tryckte man nog på A och B tror jag var för att få igång. Så jag kan lyckas i alla fall pilla igång den här mikrofonen idag. Det är ju skönt, ja det är rätt så skönt i solen, solen värmer en hel del Och jag tror jag ser en fiskmås också, där Kan det vara det? Vi ska nämligen få en del fiskmås här som är störande De brukar ju vara vid Tyllingen och Rellingen men de brukar vara på vår gård också och kraxa Tillsammans med de här lokala kajerna så det blir ganska så kraxigt Jag tror inte att det var en, en, en fiskmåse där Jag tror inte fiskmåsen har kommit ännu Förra sommaren var inte så farligt Den första sommaren var ett otroligt kraxande på alla fiskmåsar på gården och sen var det ett Kajer också som, som kraxade tillsammans med dem där <gården> ja. Men här är väl myra va Ja. Här är det myror här på vägen här. Så att. Och här har vi alltså massor av löv också. Gamla löv helt enkelt. Det var en mycket liten snöfläck där. Gamla löv. Ja vi får se hur vedet om det stabiliseras eller om det blir något bakslag igen så här. Det kommer tillbaka som i vinter då. Lite mindre snöväder kan ju komma någon gång faktiskt nu på slutet här. Så det blir lite vit på marken och sådär. Ni vet det är ju tråkigt det där. Men äh, det var smalt i alla fall och så gick en järnväg här som sagt. det finns bilder på det hela. Och jag har ju läst upp det hela också på 90 minuter en gång. Och här ser vi lite snöfläckar igen här. Vi ska jag ta mig hem också med ganska här nu, jag leder här nu. Vi ska klart för oss i att det är 1,2, eller det är här 6 km då till byn utanför Långsyttan. Och det blir alltså ungefär 1,2 mil det här. Så att det här är alltså lite grann över en mil nu. Och man kan inte påstå att det är tättbefolkat här med en massa människor överallt utan det är ju... Ofta är man ju helt ensam när man är ute, eller man möter bara någon enstaka människor. Och det ligger alltså tre slipers också. Det ligger alltså tre slipers här borta. Det ligger alltså tre slipers här borta som jag såg när jag letade på trycket. Två cyklister har jag sett också faktiskt. Så uh, nu känns det verkligen varmt. Nu måste vi nästan ta och dra ner här. Nu sjöng våren i mina öron här nu. Det var jättesöt i alla fall Helene Persson när hon sjöng i och gänget där. 1995 på Youtube såg jag då. Nu var lite äldre med glasögon på att och att skonska och jobba på Sveriges Radio Kristiansta. Men hon sjöng på vanlig svenska förut i Helena gänget Och här står det en bil också. Kan jag se. Och nu kommer ännu mer dansbandsmusik i mina öron här. Kan det kan eventuellt vara någon som fiskar här, det vet inte riktigt. Nu ska vi blåsa trumpet också här faktiskt. Och så har vi lite potthål också i marken här. Eller på vägen men det Och nu känns det återigen ganska så varmt vad jag säga här. Och så vidare. Är inte någon stövlen bil men det kanske inte är. De brukar göra så att de ju bilar så bränner de upp dem helt enkelt. Så det blir ingenting kvar utav dem. så att det är någon som kanske står och fiskar här nu jag ser inte till någon människa så att det är så de gör i alla fall i Stockholm och Uppsala och så vidare att man skäl bilar och bränner upp dem och eldar upp dem helt enkelt så att det inte ska bli någon spår kvar utav dem och varför man håller på så det kan jag inte förstå jag var ju där i Husby en gång när de de stulit en bil och bränt upp den och eh, så var det en skylt då bil till sale, helt enkelt bil till stod där. och den var helt utbränd den här bilen den var ingenting kvar utan den det var bara ett utbränt bilvrock så att eh, här våldtar man alltså kärringar som är 93 år gamla i Norge dränkte hon sin dotter också i vattenhinken där det är ju fruktansvärt va en liten flicka och hon har bara två år Ja, jag säger bara det att. Ja, det finns inte ord egentligen vad man skulle vilja göra för straff för de här människor alltså. De här muslimerna nu som ska dödas och, och avrättas då i, i Egypten är det väl? Det är ju terrorister då. Det är väl mer än tusen stycken, vad? Över det. De har ju då dödat poliser. Gjort terroristbrott och liknande. Och de är ju väldigt duktiga då på att döda andra människor. Men de kanske borde ha det straffet att. När de dödar andra människor. Så straffas de helt enkelt på exakt samma sätt. För då dödar vi dem. Och vad ska de säga då? De dödar människor och sen ska de själva dödas. Det är helt rätt. De ska ju dö helt enkelt. Och de kommer också att dödas. De kommer att hängas eller få en kula i huvudet eller en nackskott eller liknande så småningom, det kan ju ta sin tid va men det är ingen som tycker synd om dem utan det är bara rätt åt dem det är bara ha ha ha tror ni på sagoböcker som är islam alltså det är ju ren galematias va det är påhittade det är, det är bara bränn upp skiten och gamla testamentet till exempel där ska utrotas sju olika folkslag där och det är så uppräknat också i gamla testamentet exakt vilka folkgrupper som ska utrotas och de ska straffas med döden och gräshopper ska ta av skördarna och de ska dödas. Sju olika folkgrupper skulle utrotas helt enkelt och det står i gamla testamentet. Så man kan ju testa det och läsa upp de här verserna helt enkelt och se om det är någon som anmäler det hela. Det är helt enkelt fruktansvärt de här religiösa skrifterna. Det är, det är helt enkelt vidrigt och jag tycker det är inte dugg om de här terroristerna heller oavsett om de är islamister eller om det är någon annan religion va och de har gjort fruktansvärda saker de har dödat poliser och gjort terroristbrott och här är det helt enkelt gamla träsliper från järnvägen som ligger här så att de här islamisterna kommer att avrättas de kommer att hängas eller, eller få en kula i huvudet det kan ju ta sin tid va men de kommer att möta döden. Och jag tycker inte synd om dem. För det här är mycket, mycket otäcka människor. Och de har i sin tur dödat poliser. Som idag kanske inte har någon familj. En fru och barn som inte har en far. Han hade en fru, han hade barn. Och de har ingen pappa längre. Och landet saknar ytterligare en tjänsteman i, som skulle jobba som polis. Alltså det här är ju fruktansvärda typer det här. Som dödar människor. Och de skjuter eld dem. Och de spränger på polisstationen i luften. Och de sker vapen och gör terroristdåd. Och de här muslimerna som skär halsen av folk. Och skär av huvudarna och spelar fotboll med huvudarna. Ja. Men gör samma sak med dem då. Har de skurit halsen av de kristna. Och vi tar dem. Då säger så här, ni, ni, ni skar av halsen på de kristna. Nu gör vi samma sak med er. Här kommer kniven och nu kör vi den rakt genom halsen. Så ska vi spela fotboll med ditt jävla huvud. Ja, nu svor jag. Det är så man känner alltså. Totalt förakt för dem. Men så ska man inte tänka egentligen va. Men så gör man ju. Det här är mycket otänka typer. Och det är inte Sverige det här va. Men låt dem få möta döden, jag säger bara det Om de hängs eller skjuts i spelar ingen roll, för de ska möta döden alltså. Det tycker jag helt är helt riktigt för det, Ni ser vad de, har, vad de har hållit på med Kanske har dödat barn och allting va? Dödat poliser Som inte har eh, familjen där hemma och ingen far Och här var det smalt helt enkelt här. Det var smalt alltså och nu är det brett då. det blev en grusväg här när järnvägen lades Jag hade ju så här mp3-spelare med skärm skärmen. De var mycket lättare att pilla på för att få igång rekordingen. Utom en gång när jag kom här. För det var nämligen vansinnigt kallt då. Och då menade jag verkligen kallt. Alltså jag kunde inte känna mina fingrar helt enkelt. Men jag lyckades i alla fall. Jag lyckades pilla. På lilla knappen så pass mycket så jag fick igång att det började ticka rekordig men de gick sönder de där tyvärr helt enkelt de gick alltså sönder de här tre med skärm och här, här har man fotat helt enkelt den sista turen tåget gick åt andra hållet här mot Byvala det var smalt här då smalspårig anväg de har gått ut på fälten som är här och tagit bilder på tåget. Helt enkelt. Nu känner man lite grann kall vind också här. Och. Eh, precis i den här kurvan när man tagit bilder. Tåget är alltså på väg mot Byvalla. Ja, och I Byvalla var det ju besvärligt också. Jag tror man fick korsa väg 68. Men i alla fall. Byvalla var jag alltså. Man hade en egen bangård innan själva stationen och så var det en kurva in mot Bivalda station, mot en stoppbock. Så man var tvungen helt enkelt att stanna på bangården och gå runt med loket. Fylla vatten och kola loket och sen backa ner tågsättet. Och jag tror ju att folk som satt i tåget var i tvungna att gå av helt enkelt. Eller sitta kvar tills de kunde backa ner tåget mot stoppbocken. Så de måste alltså vända på loket och fylla på vatten och sånt. Så det var ju mycket besvärligt helt enkelt. Mycket besvärligt var det. Och jag har varit i byvall också. Det var inte mycket att se. Och vattentornet är kvar då. Där man fyllde vatten. Och jag trodde att grusvägen trodde jag var järnvägens banvall. Men det var inte så. Den gick på andra sidan. Men det är ju bara skog idag. Den har vuxit igen. Den har helt enkelt vuxit igen helt och hållet helt enkelt. Det har vuxit igen helt och hållet, helt enkelt. Jag ser en bil också där. Så nu kan vi börja ta sig ut lite mer och solen börjar nu att värma på rätt så skönt. Faktiskt, det börjar värma på nu. Mer och mer. Det Börjar värma på alltså mer och mer och mer och mer. Och mer. Och eh, vi är på väg tillbaka här, det kommer till små kalla vindar ibland. Vi har älvviken också på vänster sida. Det är hård i träden där så det föds kajer där. Och här är vi återigen nu Fjäril. Ja det är en solig dag. Det är lite kalla vindar igen här, vi befinner oss i ganska nära skönlången här. Så att det blåser ganska småkalt måste jag säga faktiskt. Nu vänder vi oss om i motvinden här då. Och fråga mig inte hur knappen har jag spelar in och spelar in här. Jag måste vara hemma och vila grann nu måste jag säga och nu känns det både varmt och kallt på samma gång. Det det är varmt med den här tjocka Helle Hansen tröjan såklart Och sen är det varmt den här väldigt tjocka varma som heter Umbra På samma gång så är det, det är kall sidovind från Sjönlången också här nu Vad måste jag säga att det är Jag tycker att det ryker också Det kan se så kall och kylig vind här jag kände igen platsen precis när järnvägen gick så här. Det var alltså stolpar stolpa på sin sida på den tiden. En blanktråd med blanktråd och massa linjer. Det finns bilder på det där. Vi kan gå in på nu och se och läsa om BLJ. Eller Stig Lundin har ju en hemsida också om järnvägar. Och Staffan Ram var ju också i Västerbind som var liten. Han var också på vintern en gång. Han sitter alltså på en öppen godsvagn helt enkelt. Han sitter alltså på en öppen godsvagn. Och åker. Det måste vara bra kallt helt enkelt. Men de körde inte så fort. Va? Men ändå fartvindarna var ju det var en öppen vagn. Så har vi ganska alltså så kall och kylig sidovind här från eh, Från eh, sjönlången. Från sjön. Lången, som hade en lång än. Och här har vi en fjärde återigen här. Här är det tre som har dött också. Så har en rev jag såg en gång här borta, en gång förut när jag kom. Och nu är det tillbaka igen här. Gick i här gick järnvägen järnväggen här, på en rak sträcka helt enkelt. Det var det rakt här, det var smalt. Det var länge sedan måste jag säga, det var 1964 man la ner den här järnvägen Man försökte få en bevara det, det hela som en museigjärnväg på sträckan mellan Långsjötan till Stjärnsund Men tyvärr, Fagersta bruk som ägde det hela ville absolut inte vara med om det Men det, hade, det hade kunnat blivit en museigjärnväg på sträckan Långsjötan till Stjärnsund, det är alltså lite drygt en mil Och det var synd att det inte, att det inte kunde bli det Verkligen synd. För det blev det alltså inte. Hade det blivit det hade vi haft en smalspårig järnväg på sträckan långsigt bland Skärmsund fram och tillbaka. Och det hade inte kunnat gått här då. Här hade varit tvungen att gå på den andra vägen. Såg det såg ut som en bil där borta. Ja det var i planer också på en campingplats också här, men det blev du ju aldrig utav. Är det är en bil som står där borta, det såg jag fel. Ja, det blåser ganska småkallt igen faktiskt så att jag tycker det är rätt skönt med hela Hansen tröja och, och de här varma träningsbyxna Umbra. Våren är väldigt farlig också, man ska inte sitta på kalla stenar och sådana saker. Det ser ut som en bil som var där borta, men jag kanske såg fel. Jag tror inte man kan komma ut med en bil där borta. Ja, det var ju en rev också en gång här som höll på här då. Åh, och... Och nosade diket helt enkelt. Jag ska bilen hämta upp också. Och här, man har man bränt marken också här. Man ska tydligen göra det för att det ska växa bättre. Nej jag såg ju fel. Det var ingen bil där. Nej. Den ryker våldsamt på andra sidan faktiskt men tyvärr så når inte röken fram hit. Det är för långt avstånd. Ja, hur var det jag tryckte nu då? Och jag tror jag ska här också för att kunna spara inspelningen va? Så ska man trycka ner i sticken. Rakt ner så att den ska kunna sparas också nu så att det inte är förgivet det här man ska trycka ner den här joysticken rakt ner helt enkelt så att det blir saved så att det är rätt så skönt men när jag vänder mig mot, mot vinden så är det inte lika skönt kan jag säga och det var en rev en gång som var i diket där och höll på så fick den ju syn på mig då och blev lite rädd. Men det ska ju vara så, de ska ju inte vara kaxiga, de ska ju sticka iväg alltså. De ska vara skygga för människor helt enkelt. Det är ju vilda djur. Den gamla gammal typen av staket också, eller järskård som det hette förr i tiden. Ja, det är ju ganska så små, småkallt. Men ändå så värmer solen upp lite grann. Det är ganska så stelt här. Jag måste trycka ner den här joysticken sen rakt ner. För då ska den sparas den här inspelningen. Faktiskt. Så att det inte blir raderat alltihopa här nu. Då har vi Älviken här också, på vänster sida, snart. Och det här är fodervallar, men det gick fast en hästa här förut. På sommaren kan man se hästar här, ja det stämmer. Jag har sett hästar här förut. Och här rinner det vatten och som sagt var nere i lången här. det blåser småkallt igen på samma gång som solen är höfsat varm. Solen är höfsat varm. Solen är alltså höfsat varm. Så den värmer mig. Och jag har ju liksom eh, lite sidovind kan man säga att jag har. Det är inte direkt motvind. Och det är mycket tuss i lag också här. Så att för att kunna spara den här inspelningen så måste jag helt enkelt trycka ner den här joysticken sen så att det kommer upp saved så då sparas den helt enkelt Och här har vi en gammal rutten telefonledning här nu då som har fallit omkull Så det ska repareras här Så då haltar vi hem här med lite dålig höft och alltihopa här nu Det måste här och vila på oss lite på det här faktiskt. Jag har ju väldigt. Och ganska mycket snö på andra sidan ner också. Så det här var ju tufft det här. Och stolpen är ju rutten helt enkelt. Den har ju rasat ihop. Och det här var en koltrast. Det var en hon eller hanne. Så det är mycket koltrast det här. Man har rivit mycket i Långsötan de har gjort. Men vi har alltså ett antal hus som är riktiga bostadshus i flera våningar. Så där gamlingarna bor till exempel i jättefina hus. De är mycket bra skick. Så att allt är inte borta. Men man har rivit mycket. Man har rivit helt enkelt väldigt mycket. Jag skulle vilja dra en väldig massa saker som gör att man känner trygghet här det finns inga gäng alltså vi har inte någon gäng farliga gäng, det finns inga farliga gäng här det är inga gäng som liksom håller på att trakassera folk och farliga gäng eller liknande alltså den typen det existerar alltså absolut inte Det finns inga gäng överhuvudtaget. det finns inga gäng helt enkelt som är, det finns inte någon gäng utan någon slag. Det finns inga farliga gäng i Långsjötan. Det är en trygghet alltså, det finns en trygghet här. Den otryggheten i Märsta. Ni kan ju läsa vad som händer i Märsta till exempel. Det händer ju grejer där. De här Gängen slåss med varandra och man slår ner människor. och Misshandlar folk för en jäkla mobiltelefon va. Och ännu annan blir dödad också. Det händer grejer som inte händer här. För här uppe i lång finns det trygghet helt enkelt. Här finns det trygghet. Otryggheten finns där nere helt enkelt. Ja, vi kan ta länge också. Och även Hed Hedemora är också lite värre. Helt enkelt. Men här finns en trygghet och det finns inga farliga gäng. Här finns inga farliga gäng. Bara som ett exempel. Det finns det inga farliga gäng. Så att jag ska avsluta den här rekordingen sen trycker jag trycker ner joysticken och här har vi en jäkla massa massa igen här Som har bränt marken också, vi har tusselago på, på sidan av vägen Och där var en rev en gång som höll på och uh, en rev som höll på och uh, snokade i, i dikeskanten helt enkelt och sen fick den ju syn på mig då Det vände var mot mot här och den var iskall så har vi vinden i ryggen och lite grann från sidan också sen ska vi pilla på den här lilla joysticken också och pilla ner den så att den går ner ända ner i botten så att det blir saved och då sparas helt enkelt rekordingen. Annars blir det inte någon Någon inspelning av det hela Och så trycker jag ner en joystick ända ner i botten då, så att det blir saving Som sagt så måste man trycka ner en joystick ända ner i botten Och då blir det alltså Resaving, då sparas hela den här recordingen. Och hur jag gjorde för att pilla igång hela inspelningen helt enkelt kan jag inte komma ihåg heller. Nu mötte jag en gubbe som går i motvinden här. Med sina träningsbyxor. Och jag... faktum är att det är lite sidorvind också här. Också. Jag tror vi ska ta och uh, köra ner den här joysticken i botten här så att vi kan få en, en, en saving av recordingen. Och uh, gubben som går där borta han går i alltså motvind då med sina träningsbyxor och jumpar pjock. Man grävt ur här då, man ska lägga ner rör också här. Man ska lägga ner rör helt enkelt här. Det är några vatten som rinner här helt enkelt. Här ska man lägga ner rör. Så att, hur var det jag gjorde nu när jag, när jag drog igång den här recordingen idag? Det kan man ju fråga sig. Hur var det man gjorde alltså? Nej, någon fiskmås har inte kommit än, det kan jag ju säga i alla fall. Någon fiskmås har inte kommit än. Jag kommer att uh, avsluta den här inspelningen snart. ja, ja nu, är det mot, nu är det medvind men det är det också. Kajerna har ju sina hål här då. Så de gör, ju, de gör ju sina unga här. De sitter här nämligen. I lösta hål var det likadant. Det var också hål i träden. Så var det. Kommer ihåg. Det satt en kaja i hålet där. Så att här är kajina nu. Nämligen hål i träden här som sagt. Det är typ det där. Ja, det finns inga gäng inga farliga gäng här uppe alltså. det finns inte det existerar helt enkelt inte man får hålla sig lite försiktig när man är ute helt enkelt som man inte går vilse i skogen och sådana här saker va? hålla sig till skogsvägen när man känner igen så att det är den säkerheten som är viktig för mig att veta exakt var jag är någonstans och så vidare Och några fiskbåsar har inte kommit ännu Det är bra med så här mediabelt också faktiskt. Det är kajer som bor i hålen här så Det är hål i träden här. Ja, de sitter i hål va de för ungar nu också. Här är stora flockar med kajer också nu här i Nordviken. här. Vi lämnar nu Älviken och närmar oss Nordviken. Ja. ja det heter ju det. Under några år hade Nordviken en liten hållplats. En liten enkel treplattform. det var bara en kort period Det försvann ju allting, de här arbetstågen försvann ju Man la ju ner mycket av grejerna i Stjärnsund där. Det Här fanns ju allting, det var ju växningslok och Lokstall och barn går och allting där borta Faktiskt Så här är det massa kajer här Och så solvärmen är på en hel del så nu börjar ju värmen komma här. Men det är bara några dagar sedan blir det faktiskt tyvärr sämre igen. Med mulet och, och kallare veder igen. Så att det här är bara tillfälligt det här. Men nu kan man i alla fall få en försmak på den värme som ska komma senare. Man absolut inte behöver ha den här Hellehansen-tröjan eller de här tjocka varmateringsbyxorna. utan kan gå ut i de, här, i de här tunna sommarbyxorna helt enkelt. Och här är en stor flock också med kajer. Som ute på fältet här. Eller på en åker.